Привіт, друзі! Я рада вітати вас у себе на каналі. Мене звуть Торохтушка. Сьогодні ми з вами будемо продовжувати читати неймовірно цікаву книгу Жанни Куяви Гордієві жінки». Це третя частина. Дві перших ви можете прослухати, перейшовши за посиланням, що бачите наразі на екрані, а також в описі під відео. Нагадую, що в першій частині проходить розіграш, де я розіграю цікаву книгу, української авторки. Тож не зволікайте, а обов'язково приймайте участь. Умови та деталі розіграшу я також залишу в описі до цього відео. Кілька слів про цю частину. В цій частині ми з вами поринемо в заміжнє Софіїне життя. Подивимося, чи справді все так, як їй здавалося на початку, як їй хотілося того і вірилося. Проживемо щасливі миті життя разом з Лією та Мією. Обов'язково заварюйте горнятко смачного чаю та давайте продовжувати читати разом. Вікторові сподобалася Ліїна гостинність. Давно він не почувався таким шанованим гостем. Взагалі-то мало куди ходив, але і от пригощань подібних теплих і щедрих відвик. Якщо засідав десь із друзями, то в кав'ярні. А там гостинністю могла вирізнитися хіба офіціантка. Тим часом відпочинок на природі, куди часом вибирався з хлопцями, чи пікніки вдвох із донькою залежали переважно від того, як сам усе облаштує, про все подбає. Віктор мав чимало друзяк, але бачився з ними нечасто, любив бувати наодинці або ж робив улюблену операторську роботу, знімав реклами кліпи, телепрограми і кіно або фотографував для себе чи на замовлення. Айдер, якого Віктор називав просто чорним, був йому не тільки другом і не просто якимсь там родичем, а двоюрідним братом. Утім, на своїх родичівських стосунках хлопці мало зустанавливалися, бо передусім були все ж добрими товаришами. Матір чорного була рідною Вікторовою тіткою, і отою самою Олещучкою, що жила по сусідству з маковіями і котру гонив кругом хати чоловік-педагог. Потім, як подружжя роз'їхалося на всі чотири сторони життя і країни, Олещучка, повернувшись додому до батьків, народила собі сина і назвала його дещо дивно, як для волинських країв, бо по кримсько але по-іншому вона ніколи не вчинила б, Адже вельми була вдячна колишній сусідці Аліми за те, що та жодного разу не відмовила в помочі, не зачинила перед нею дверей, рятувала її від чоловікових побоїв, часто приймала на ніч, годувала, вислуховувала, підтримувала, як ніколи і ніхто в приграді. Тоді і пообіцяла Олещучка, колезі та подрузі, що, як народить коли-небудь доньку, то назве Аліме, а якщо сина, то буде він Айдером, і слова, як виявилося, дотрималася. Хоча побачити, як зростає золотушний синок, її пощастило мало. Коли хлопцеві було сім чи вісім, у його матері з зненацька відірвався тромб, і вона померла. А після смерті і бабусі Айдером стала опікуватись олещучана рідна сестра, і Вікторова матір, Ганна Деревій. Нині хлопець жив у неї вдома і працював адвокатом у єдиній у районі приватній юридичній компанії. Ось так переплилися життєві стежки тих, хто нині доїдав за спільним столом останні шматки соковитої і удало приготовленої, хоч приготовленої не на тому, що треба вогні, смачної м'ясної страви. Про ці міжособистісні зв'язки присутні і не здогадувалися. Бо люди, в принципі, багато чого не знають, не з'ясовують і не помічають, а найбільше того, що в тебе під носом. Без правди бо легше. На сам кінець Мія запропонувала всім пограти в гру попільниця, назву і правила якої придумала сама. Принцип гри полягав у найпростішій простоті, як щойно роз'яснила, посеред столу стоятиме дідова попільниця у формі перекинутого. Або, як казав сам дід, роздавленого чоботом восьминога, яку треба буде покрутити, і на кого вкаже найдовша нога, тому присутні поставлять по запитанню, на яке він повинен правдиво відповісти. Все просто, але в тому то і штука, що в простоті найскладніша складність. Просто говорити складно, а бути простою людиною – взагалі. Одна з найскладніших одвічних наук. Першим під приціл утрапив Айдер. «Куди б ти хотів поїхати найближчим часом? У яке місто чи країну? І чому?» – спитала Мія. «Певно, в Амстердам?» – розсміявся. «На квартал червоних ліхтарів подивився б. Яка твоя улюблена кінокомедія?» – поцікавився Віктор. «Діамантова рука». «За що ти любиш свою роботу?» «Запитання від Лії. За костюми. Страшенно люблю носити краватку і піджаки. Зізнався. Далі відповідати випало Мії. А ти куди б хотіла поїхати найближчим часом? Не став дивачити Айдер. У Крим. Восени там іще не була. Яка риса характеру в чоловіків є для тебе найважливішою?» «Запитання від Віктора. Відповідальність. Ти вже визначилася?» Ким хочеш стати? Що хочеш у житті робити? по хоч і з приязною усмішкою, спитала сестра. Ні. Тепер запитання Віктору. Про кого або про що ти найчастіше думаєш? Запитання від Мії. Про доньку. Хто твій найкращий друг? Примружився Айдер. Друже, пробач, але донька. Що є метою твого життя? Таке спитала Лія. Щастя, доньки, і моя свобода. Алію запитували про таке. Якби не шатенкою, таким би ти скоріше була, блондинкою чи брюнеткою. Поцікавився Айдер. Може, русявкою? Стенула плечима. Про що ти зараз мрієш? Запитання Віктора. Про материнство. Який день у житті ти хотіла би прожити ще раз? Щиро поцікавилася Мія. Сьогоднішній. Софія дістала весільний альбом, погортала його, передивилася фотографії, подумала, швидко минає час, але ще швидше змінюється з досвідом наші переконання. Принаймні у Софії за цей рік чомусь вийшло саме так. Вона завжди почувалася обділеною материнською любов'ю, більше за молодших сестер-близнючок. Усі оті 12 років, що розслаблена в діда баби до появи Лії та Мії, матір Марію практично не бачила, де ще частіше ненька почала навідуватися додому лише тоді, коли з'явилися блиснючки так, ніби найстаршою Софією, жінка не переймалася взагалі, і хай би що робила Софія, хай би як старалася, хоч як цікаво переповідала історії та легенди про артистку матір. Ставлення до неї не змінювалося, чи то пак змін у своєму, дончиному, житті дівчина не помічала. Хоча Софії більше пощастило, ніж молодшим сестрам, у матеріальному плані, бо її підлітство та юність припало на 1980-ті, коли вчителям платили зарплатню ще советськими рублями, і вона траплялася навіть мандаринів їла в досталь. А ще була свідком куплених дідом недешевих меблів у їхню домівку. Все це зазвичай відбувалося по буднях, у робочий час, бурно та з пафосом. У двір із гуркотом заїжджала вантажна машина, з неї поважно і задоволено виходив дід Гордій і керував робітниками, котрі заносили в середню квартиру вчительського будинку новенькі розібрані шафи, серванти, тумбочки. Крісла. Дід дякував чужим людям, а сам клав руки в кишені і гордо годинами роздивлявся розставлені по хаті пакунки, зароблені власним трудом. А за днів два-три брався меблі складати. Завжди робив це самотужки, але поруч неодмінно мала бути баба Устя, бо хтось мав повсякчас його підхвалювати або ж комусь мусили адресуватися злість і матюки коли щось не виходило, або як прищемляв собі пальці, чи вдаряв по них ненароком молотком. І ще свідком дечого стала Софія, перш ніж її сестри. Це була дідува нелюбов до своєї доньки Марії. Це любов була такою сильною, що скидалася на справжню ненависть. Однак повірити в те, що батько може так ставитися до рідної дитини, було годі. Тому Софія підозрювала, чи то пак надіялася, що все це відбувається на показ, а не по-справжньому. Хоча саме дід поклав край материним частішим приїздам додому. Він завжди кричав на неї, обзивався, сварився, а того разу взагалі вигнав із дому. Сказав, що це вона їм із бабою Устою усе життя переколошматила, синькі нерви їм з'їла. Вічно мала батьків за ніщо, ніколи їх не слухала, а робила, що хотіла. То хай би вже на старості дала спокій смерті діждати і забиралася геть. Так і сказав, не знав, що Марія раніше за нього розпрощається життям. Після отої найбільшої сварки, яку Софія добре запам'ятала, і стала мати Марія навідуватися додому раз у п'ятилітку. Відтоді і любов Софії над неї зміцнішала попри все, бо життя таке дивне і непоясниме, особливо її Софіїне життя, як до речі, і усіх жінок її родини Маковій, котрих добре знав і чомусь не любив Дід Гордій, чи якщо і любив, то якоюсь дивною своєю любов'ю, котру годі було пояснити або виправдати. Хіба недавно Софія дійшла висновку? Що таки можна пояснити ту дідову, хто знає любов, і навіть оправдати. Для цього варто було, попри великі старання і бажання, пожити з такими свекрами, як у неї. Софії боліла розлука з матір'ю, як боліла кожна дідова сварка з бабою, устею, кожна з нею бійка ні за що ні про що. Дівчина постійно багато плакала, переживала. Молилася після отих жахливих дній або й ночей, замикалася в собі і тяжко захворіла. Мала 15 років, як проявилася вперше її чорна хвороба. Так називала баба Устя епілепсію. Це було велике потрясіння для всіх. Дід зненацька взявся за голову і якийсь час взагалі не підвищував голосу вдома. Софію возили по лікарнях, навіть знахарях, Аби лише позбутися ненависного жахіття, що мучило дитину і виснажувало. За той час, поки рідні віддавали всі зусилля задля її здоров'я та одушення, Софія встигла побачити діда з неліпшого боку. Він бував турботливим, ніжним, навіть зворушливим, бо плакав, коли бачив, як тяжко минають Софійні приступи, що при цьому вона терпить і переживає. Так. Він любив своїх жінок, дбав про них і піклувався, але все-таки ця любов була радше ненормальною. Очевидно, думала Софія, є щось вельми вагоме в житті кожної людини, що впливає на формування її любові до інших. І тягнеться це щось, напевне, з дитинства. Яким воно було в діда Гордія? Хто зна? Піклування рідних справді неабияк допомогло Софії. Напади ставали дедалі рідше, а після того, як їй виповнилося 27, взагалі припинилися. Втім, саме тоді помер дід Гордій. Баба Устя тяжко переживала його смерть, захворіла. Ох, ця незбагненна жіноча душа. І Софія практично стала найстаршою в родині, де виховувалися 15-літні близнючки. Вони були такими гарненькими. Ще коли тільки з'явилися у їхньому домі, мало менше, ніж по півтора рочки, коли мати Марія привезла їх у приградя, погано говорили, але чутно і голосно виводили мотиви всіляких українських народних пісень. Баба Устя ради внучок пішла з роботи, тобто оформила стажову пенсію і, нарешті, зажила тим, чим завжди хотіла родиною. Вчителювання з'явилося у її житті на бажання чоловіка, хоча устина ніколи не дорікала йому за це, тільки дякувала. Дід Гордій до церкви не ходив, хіба кілька разів на рік, не ганив Бога, але і не вихваляв. Тож коли Софія пристрастилася до храмових служб, а відтак почала і співати в церковному хорі, поставився до цього спокійно. До Софії він взагалі ставився спокійно, рідко чіплявся і робив зауваження. Мав до неї найменше претензій, хіба діставала і вона одну другу порцію прокльонів, коли втрапляла в розпах скандалу, захищаючи бабу Устю. А так старий тримався внучки осторонь, найбільше боявся, аби знову не розперезалася стишина чорна, у всіх значеннях слова, хвороба. Семена Софія зустріла саме в церкві було це доволі й незвично. Дівчина не могла зачаруватися цими двома подружжя літніх людей із виду досі люблячих і шанобливих щоранку і щовечора чи не найпершими з'являлися в невеликому столичному храмі. У селищну церкву Софія не ходила, їздила до Києва. Бували дні, навіть тижні, коли вона навідувалася туди зранку і ввечері. Робила це переважно ради діда Гордія і баби Устини. Бо ніяк вони не мирилися. Тож внучка вимолювала для всіх такі бажані тишу і спокій. А ці двоє, що на них задивлялася, завжди разом підходили до всіх ікон, цілували образи, клали побіч гривню дві, а врешті уважно слухали службу. Навіть уголос разом із хором виводили хоревимську пісню, символ віри «Отче наш». У Софії як, мабуть, і в багатьох інших прихожан, ця пара викликала замилування, ніжність, навіть почуття білої заздрості. Бо хто не хотів би прожити до старості в такій от завидній нерозлучності? Бачити такі стосунки для Софії було по-особливому трепетно, бо зроду спостерігала геть інакше. Кілька разів Софія насмілювалася і просила бабу Устю втекти від діда-тирана, поїхати з цього відлюдького того хутора на Волинь, звідки походив увесь їхній рід. Але жінка була невблаганна. Наполягала, мовляв, ми одне ціле, яке не є, тож мусимо все життя дожити до старості разом. На цім і крапка ставилася в розмовах про розлучення або втечу. Ховалися по закутках усі родини гарбузові від роздірілого діда. А сказати щось упоперек йому залізному і безсердечному, якби і хотіли, то не могли, бо коли і не стримувався хтось, захищаючись або відгаркуючись, як казав дід, він умиту охоту відбирав, криючи матом перед матом, чи то стару дружину, чи котрусь із онук. Звідки бралася та ненависть? Ніхто не знав, і взнати не зміг. Бо коли дідові від серця одлягало, а ставалося це зазвичай менш ніж за півгодини після бучі, яку здіймав, він знову дружину любляче називав пташкою, а внучок пестливий, як на нього, спиногризками. Пташко! О, пташко! А де то тертка? Де рунів спиногризкам пожарити хочу. Його нелюдський репет і крик буквально за хвилини переінакшувався на Люблячі і теплі звертання. Баба Устя завжди йому відповідала, знала, що, може, і дурна, як не раз про себе думала, що, може, і безхарактерна, як вважала донька Марія, та нехитра, як нарікали внучки. Але тільки не чоловік людиною ставав, тихіші слова до неї проказував. Одразу йшла на контакт. Миттєво на них так само люб'язно реагувала. Звідки щойно побитої, приниженої. Огудженої і названої найостаннішими словами жінки бралося це все прощення, діти не розуміли, лише диву давалися, пояснити таке було годі, такому можна було хіба чадуватися. Але й самі, коли у їхню кімнату, де вони, мов перелякані зайці, сиділи вкриті з головою ковдрою, хлипаючи після надривного плачу, прибившись до кутка, Заходив дід Гордій із великою мискою пашистих і м'ясистих дурунів, а дід готувати вмів не просто добре, а часом смачніше, ніж баба Устя, і простягав її внучкам, проказуючи, ніби нічого не сталося, ануно, попробуйте, чи смачні дід дируни спік для своїх спиногризок, да й дівалася злість і ненависть. Дівчата не могли пояснити собі, чому вони ще раз виповзали з нори і брали подаруну, апетитно його пережовуючи. «Беріть ще! Бери, Софійко-самосійко! Бери, Лійко-балійко! Бери, Мійко-веремійко! А, смачні?» Так Довничок звертався, і вони брали «ще!» і усміхалися до діда, дякували йому від душі, наївшись от пуза. «Як можна таке пояснити?» «Такому можна хіба чудуватися?» так і жили маковії. От скандалу до скандалу, від бійки до бійки, від примирення до примирення, з року в рік і з дня на день. Софія теж, як і баба Устя, хотіла покохати назавжди. Але, борони Боже, щоб такого чоловіка, як у неї. Тому так довго і добирала пару. А ще минула хвороба давалася в знаки. Софія боялася, що у якусь мить недуга візьме і проявиться, а нащо чоловікові хвора дружина. Вже навіть змирилася була, що сама могтиме залишитися якось і проказала собі ліпше самій, ніж із таким, як дід Гордій. Але доля ще тая вигадниця плани чиїсь або рішення вміє раптово і зненацька переколошкати, до того ж, глибоко в душі. Софія сподівалася, що таки стається колись те, про що з молоду мріється. І врешті – ось, ось і воно! Спонтанно прийшло до неї кохання, як і всяка добра, довгождана вістка. Коли одного недільного ранку Софія побачила в церкві поруч із нерозлучною парою сизих побожних голубків, як вона на них казала, не молодого, але, по диву, сумирного молодика, їй захотілося якнайшвидше з ним познайомитися і бодай подружитися. Переконана була у гарних батьків не буває поганих дітей. Обличчя її зайшлося рум'янцем, коли вперше зустрілася поглядом із цим незнайомцем, і, хоча те сталося з нічев'я, вона здивувалася, що аж так дуже засоромилася, досі вважала, що не здатна настільки легко піддатися випадковому емоційному поруху. Думала, розумом керуватиметься повсякчас, але капку прогадала. Коли верталася з храму додому, все згадувала очі незнайомця, його чистий погляд. Мало досі бачила Софія очей таких у чоловіків. Ні, не можуть такі очі брудну душу відзеркалювати, постановила. Наступної неділі він знову прийшов із батьками на службу. Не сумнівалася Софія, що саме з сином він був нерозлучним голубом. Правду видавала схожість із матір'ю та батьком. Мав невисокий зріст, широкі плечі, рідке пряме волосся і помітні залисини, точно як у батька. А поводився в храмі так само небезбоязно, як мати. Як і вона, він ревно молився. Загалом, як зауважила Софія, невиразним насправді був її обранець, супроти неї таки геть ніякенький, як висловлювалося бувало баба Устя. Але щось у нім втім таки несказанно її вабило. Дівчина якось надумала була сама підійти, заговорити. Не бачила в цьому нічого непристойного. У храм же люди ходять з однаковими, доброзичливими думками. вважала, та, піймавши на собі черговий його погляд, відвела очі і рушила несміливо до виходу із церкви. Недобре робить, від кохання втікає, розуміла тоді ще, та по-іншому вчинити не змогла, хоч і хотіла. Наступного разу заговорить, дала собі слово. Бог любить трійцю. А ввечері сестри, як мало коли, за вечерою розговорилися. «Софіє!» Та це кохання? Обережно запитала сестру, повільно в рухах та розмові Лія. Думаю, поки що просто закоханість, уточнила сестра, бо кохання оселяє в серці тишу, воно нас заспокоює, відказала. Коли серце спокійне, значить, людина всім задоволена, зокрема і коханням. Думаю, життя нам дано для того, щоб требувати і одержувати від нього якнайбільше, відреагувала Мія. «Багато хочеш, мало получиш». І ще дід ти казав. Лія здалася твердою. «Жити, як виходить, склавши руки, теж не найкраще рішення», дещо заперечила Лії Софія. «А я хотіла би прожити так, як мені судилося. Нічого не змінювати, ні за що не боротися, нічого ні від кого не вимагати». Зізналася тим часом Лія. «Більше не хотіти, меншого отримувати. Якщо тобі так буде добре, то будь ласка, чому ні?» Погодилася Софія. «Навіть якщо не добре, я сумирно прийматиму те, що зі мною ставатиметься», вразила дивною налаштованістю Лія. Так робила баба Устя. Ради нас жила з дідом. «Не думаю», – тільки і кинула Софія. «Жила, як виходила», – конкретизувала Лія. «Жила, як хотіла», – наполягла Софія. «Любила, тому й терпіла», – втрутилася Мія. «Саме так», – погодилася Софія. «Але з життям треба воювати, не можна все за чисту монету сприймати», – аж скрикнула галаслива близнючка. «Зброю треба мати, щоб воювати», – відреагувала Лія. «А людина, хто ж?» Хіба не зброя на полі життєвого бою? Мія звела брови, їй сподобалось, як влучно і дотепно вона допіру висловилася. Людина то як одна малюсінька літера вселенської книги буття, далі засперечалася з близнючкою Лія. Непомітна заноза може згноїти великий палець Лії, як нічого не робити, стояла на своєму Мія і звернулась до Софії. А хіба кохання заспокоює? Мені здається, навпаки, це ж драйв, від якого хочеться стрибати, літати, кричати, чи навіть самі із собою воювати, щось змінювати в собі, виправляти, чомусь коритися, а з чимось не миритися. «Міє, ти зараз кажеш про якусь війну емоцій, а всяка війна не може заспокоїти серця», – відповіла на те Софія. «Справжнє кохання». То, як і улюблена справа життя, і хобі, і вірна дружба, бо вони наповнюють серце почуттям задоволеності. А отже, спокоєм, а що здатна порадити твоя війна емоцій? «Розум побороти вона може», – виголосила Мія, а значить, звичні і нудні правила, за якими жили наші предки. «А що це дасть?» – запитала Софія. «Незалежність», – сказала Мія. Від усього, навіть від себе самого. Хіба на вітер схожою хочеш бути? Перепитала Софія. На невідомість, відказала Мія. Її так ніхто і не дослідив від створення світу. Софія сиділа на лавці під високою олипою, тримала в руках парасолю і синювати хрещет захмареного неба мав ось-ось посипатися розсіяним чистим борошном дощ. Але він очікував. Може, вижидав, поки рудава, неюна панянка завершить свою важливу, заплановану справу. Чи радше не заплановану, а придуману. Аби тільки все вийшло так, як загадала. Аби тільки вподобаний нею незнайомець ішов із церкви повз. Вона вперше вдається до такого. Вперше влаштовує привід для розмови. І навіть якщо розмова не вийде, вирішила. Не шкодуватиме, бо головне – спробувати. Яким буде результат – то вже питання, яке вона почне вирішувати після перших реплік, мовлених співрозмовником. Софія завжди була такою, спершу думала, потім робила. Нині, маючи за спиною 38 літ, дійшла висновку. Аби хоч щось у твоєму житті змінилося, треба хоч на щось урешті зважитися. Почати можна із задуму. Скажіть, а чому саме в цю церкву ви зачастили? Зачепила Софія вподобаного молодика, коли той і справді наблизився до неї. Благо він був сам, без батьків. Інакше Софія так і сиділа б на лавці під липою. Невеликою була сміливицею. Тут я провів своє дитинство. Довго не роздумуючи відповів чоловік і глянув на Софію так, що аж видно було. Він навмисне приховує зацікавлення нею. Вася теж тут часто бачу. Зупинився навпроти. Він був справді непримітним. Або якась зачіска, завеликий костюм, старомодні черевики, але водночас чисті. Очі темно-сірого кольору. І Софія вкотре впевнилася, що готова підкоритися їм. Аби лише такими ж чистими виявилися у її обранця думки та намір. «Так, я часто буваю тут, бо знаходжу тут гармонію», – відповіла вона. «Надовго?» – перепитав незнайомець. «Перепрошую», – незрозуміла запитання Софія. «Гармонію тут знаходити надовго?» – конкретизував співбесідник. «Ну», – відповіла Софія, дещо дивуючись, але рівності в голосі не втративши. Взагалі то останнім часом гармонія рідко мене покидає». Але якщо закрадається щось підозріле, то зразу йду сюди. І все знову стає на свої місця. Гармонія, на мою думку, то стан співзвучності. Далі повела. Щоб її не втратити, треба постійно налаштовуватися на потрібний лад. Це так само, як настроювати музичний інструмент, бо аби як звучатиме. Але ж бувають погані настроювачі. Молодик мовив так, ніби надумав сперечатися. Коли доручаєш роботу справжньому майстру, проблем не має вникати. Майстерність – тож вправляння. Спочатку вони безперервні, а потім і безпомилкові. А що, коли інструмент потрапляє в немілі руки? Навіщо він не в Ну, бо той мав можливості придбати цей інструмент. Софія задумалася. Дивні паралелі проводить молодик, та вона мусить знайтися у вдалій відповіді. За весь цей час чоловік так і не сів поруч із Софією на лавці. Видно було, якби дівчина його не зачепила, він пройшов би повз. Але скидалося і на те, що не спішив він нікуди. Чому ж не захотів заговорити сам? Адже Софія добре помітила, що він ловив її погляди в перерві навіть сьогоднішньої служби. Вона теж йому подобається. Відчувала. Дівчина задумалась на якусь мить та заговорила далі. «Невмілий теж має право на шанс стати вправним», – видала, дивлячись в очі співрозмовнику. «Або просто зіпсує інструмент», – відказав на те чоловік, не ховаючи непевного виразу обличчя. «Добре, радий був поспілкуватися. Хай щастить». Відрізав, махнув рукою і рушив до виходу з воріт. Софія, втім, не розтривожилася. Її мало що могло вивести з рівноваги. За хвилину-другу дощ урешті зашелестів у переміж із густим липовим листям. Краплі застогоніли по Софійній парасолі. Відтак, разом із поспішливим тупотінням перехожих, усе вмить зазвичало доладною, життєствертною музикою. Дівчина встала і собі покрокувала до виходу, слухаючись у довколишні звуки. Почувалася радісно. адже молодик, який мав таємниці, хоч і чисті очі, зачепив її не на жарт. І це додало їй неабуякого азарту. Вона була впевнена, що ця їхня розмова не остання, і тільки назібралася прискорити ходу, як умиті її сповільнила. Він стояв так близько під невеличким дашком найпершої вуличної будівлі. Ні, вона відмінно від нього не пройде повз. Вона своїх справжніх емоцій, що ось уже кілька днів неабияк грію душу, не ховатиме. Хай навіть ні до чого це не приведе, та все ж потім не картатиметься. Знаєте, мені тут подумалося. Сміливо підійшла до худорлявого незнайомця. Він, склавши руки на грудях, здавався непорушним. Ніби кам'яним, однак, почувши сказане вродливою шатенкою в ніжній блакитній шалі, таки зворушив бровою як зло можна виправити добром, так і вади людські любов'ю, мовила Софія. Завжди. Софії не сподобалося його запитання, бо від нього віяло неохотою вести розмову. Втім, вона відповіла Якщо заповідано нам прощати провини винуватцям нашим, ти думаєш, що так. Завжди. А ще добре молитися за інших. Тоді за тебе небо клопотатиме. І байдуже, і якось відсторонено видав він. Буїжньому твориш добро. Собі твориш добро. Не вгавала вона. Не гордися перед іншими. Не зневажай інших, бо всі ми однакові, божі діти. Це ти теж хочеш сказати? Подивився на неї уважно. Так, хоча це й непросто. Дуже непросто. Особливо мені. А ви хіба не таки, як усі? Вона дивилася на нього приязно, хоч говорила не вельми приємні речі. Хоча хутко додала Кому дано багато, від того багато й требують поправила рудіко космаки, що вирвав із завитка вітер. Знаю, так само, як і ви, що сама любов, якщо не старатися, не прийде до людини. Якби наша воля ми любили б тільки тих, хто любить нас але недругів маємо любити найбільше, ніби хворих». Софія відвернула присоромлений погляд, бо чому це вона прийшла до незнайомої людини і у чомусь її переконує, щось їй розказує, чогось навчає, мов би знає, як воно, правильно. Їй стало дещо соромно, і вона, тереблячи худими руками краї шалі, що спадали з лівого плеча, намірилася йти. Але чоловік спинив її сказаним щоб лікувати інших треба самому бути здоровим. Софія хоч дивилась на нього, та перед очима побачила свого завше невдоволеного, сердитого і водночас нещасного у своїй слабкості і некерованості власними емоціями діда Гордія, якого часто ненавиділа та частіше любила, зокрема, і тому, що любити погану чи правильніше зіпсовано власним життям людину, нелегко. Зате вельми важливо і корисно для душі. Їй на мить стало відверто задушно. А що як цей невпевнений у собі чоловік виявиться таким же, як дід Гордій? Що як він теж не ладен буде покерувати ні емоціями, ні вчинками, ні своїм життям? Хоча очі? Так. Його очі виказували інше. Вона глибоко вдихнула, але мовила доволі спокійно. Любов не помиляється. Ніколи. Софія і цього разу скерувалася мудрістю. Іноді дивувалася сама собі, як у неї виходило не нервувати і не казати щось прожого. Часто, бачачи, як дід ні за що ображає бабу устю, вона хотіла зірватися в істериці. Часто їй хотілося теж відреагувати образою або навіть хамством на його постійну агресивність і різкість. Наказати сестрам добре вчитися на помилках рідних і нещасливих людей, не повторювати їх, не бути наївними, як баба Устя, не звинувачувати її усьому, як те робив дід Гордій, не перекидати на наївсенькі власні провини та невдачі. Бо дівчата теж винуватили бабу Устю за те, що не має собі ціни, а зживе з тим, як у неї чоловіком. А Софія завжди стримувалася, закривалася в собі, ніби в мушлі, вельми нагадуючи в такій миті свою матір Марію, і замовкала, мучилася, терзалася, перевтомлювалася і розчаровувалася, але нічим не видавала свого стану, мовчала. Але потім, за найпершої нагоди, дякувала Богу і Ненці за те, що має таку незапальну спокійну вдачу, що зберігає рівновагу і тактовність, навіть тоді, коли це видається неможливим. Бо спокій, рівновага і тактовність виручали і давали вигоду насамперед їй, самій Софії. Нарешті, вкотре зирнувши у вічі молодика, що так їй подобався, вона вирішила йти. Ступила крок. Він рушив за нею. «Підождіть!» – торкнувся провицею Ліктя. Вона зупинилася, хоча й не обернулася. Він обійшов її і став навпроти. Вони дивилися одне на одного і розуміли, так спілкуватися можуть тільки споріднені душі. Люди, які навіть не знають імені один одного, а вже впевнені, що хочуть прожити життя разом. «Софія!» – ми подумати не могли – що ти зможеш вийти за диякона, довідавшись від сестри про весілля, мовила Лія. Тепер біля неї і ми меду з ікрою поїмо. хихикнула Мія. Міє. В один голос обурено затягнула Софія з Лією. Ходімо на почитаємо. мовила Софія, і дівчата зайшли в червону кімнату. Так вони робили практично завжди, коли збиралися разом обговорити якусь важливу сімейну подію. Спочатку читали материні записи книжки, мов би в цей час вона була разом із ними, слухала їх і знову могла щось їм порадити, побути поруч. Їм так завжди цього бракувало. «То що, я замовляю перша, добре?» – повела Софія. «Так, не перечили їй сестри. Замовляй». Софія вказала. Четверта шавка, друга полиця, шоста книжка, четверта сторінка. Ліє, читай, звернулася до сестри. Лія підхопилася з ліжка, вирахувала загадану книжку, прочитала. У древніх слов'ян існувало божество на ім'я макоша покровителька жіночих робіт, прядива та ткацтва, мати врожаю, богиня достатку. Ім'я богині утворилося від п'янкого, як любов маку, який дівчата вишивали на весільних рушниках. Макоша – божество жіночої життєвої сили. Її єдиний ідол стояв на вершині пагорба, в пантеоні князя Володимира. І все-таки. Нестримна Мія раптом перебила сестру. Вирішила запитати, чому все це так цікавило їхню матір, талановиту співачку, красиву жінку, містянку, бо саме такою вона себе вважала. Як так, що вони досі нічого не знають про ці її вподобання. І самі влаштовують оці читання, не розуміючи достеменно для чого. «Міє, тихенько!» – спинила сестру і цього разу сестра Софія. «Ліє, читай далі!» – наказала середульшій. «Ох, так завжди!» – розсердилася про себе Мія. «Тихенько! Продовжуй! Не перебивай! Не сунь носа, куди не треба! Нащо воно тобі? Багато знатимеш, швидко зістаришся!» «Як же її дратували всі ці відмовки? Дорослі люди, а бояться обговорити тему, яка стосується конкретно їх, так і живіть у невіденні», – промимрила в душі. «А я колись усе одно все дізнаюся. От побачите, ще прибіжете розпитувати». Стишилася враз, ніби і справді була сірником, який щойно догорів, але обговорювати вчинки рідних у цім домі дійсно було не заведено. Думай, що хочеш, а кажи, надумавши. Так повелося здавна. Лія продовжила. У Білорусі і тепер на весіллі роздають пшоняну кашу з маком як символ щастя. На Балканах мак називають метеликом. Німці вважають його символом родючості. У Сибіру насіння маку насипають у туфлі молодятам, щоб не були бездітними. Українці дуже люблять страви з маком. Труть його в макітрі. Її назва з ним і пов'язана. На весіллях хлопці, котрі супроводять нареченого, у петличку вставляли мак, а дружки вплітали його собі в коси. Завершила. «Ото так і ви зробіть на моє весілля!» Щиро всміхнулася Софія, аби перевести балачку на несерйозну тему. «Гарно вам буде з маками у волосі, я впевнена!» Звернулася до близнючок і матері приємно було б вас такими побачити, якби жила, підморгнула, попри затаєний сум. «Можна спробувати», – підхопила Лія. Один мак у волоссі, один кавалер у ногах, два маки, два кавалери. Лія, ти скільки начепиш? Бо я мінімум із десять?» – розсміялася Мія. «Міє, коли ти врешті посерйознішаєш?» І собі розсміявшись, запитала Софія. «А нащо? відповіла на те близнючка. «Серйозність старить», – ще голосніше заляскотала Мія. «Міє! Самолюбність – не центр обертання емоцій людини», – відреагувала на той сміх поміркована Софія. «Як бджела ніколи не крутиться над однією квіткою, так і людина, маючи купу емоцій, може втішатися різними відчуттями. Не думаю, що я самолюбка». Відказала вже без заливчастого Просто часом корисно за щось себе нарешті полюбити. Примовкла, звівши плечима і прикусивши губу. Не хотіла, щоб хтось її ненаруком дотнув, що якраз у цей період часу вона знову змінила навчальний профіль. Ще не так давно на кравченню ходила вчитися, але перехотіла. То тепер професійною фотографиною, вкотре надумала стати. «Тож за хвильку, ти, до речі, там у свекрів, теж себе люби, ображати не давай», – додала Мія. «Добре», – погладила Софія сестру по плечу. «Ліє, а ти чого мовчиш?» Запальна і вертлява Мія переключилася на сестру Бизнючку. Лія, котра завжди поводилася спокійно і не бала цілковито відрізнялася вдачою від своєї дзеркальної сестри, і тепер була тихомирною. Софія. А коли ти відчула близькість із Семеном? Мовила нарешті, задумливості не втрачаючи. Коли ти відчула, що він твоя пара? Коли зрозуміла, що він мене чує? Відповіла Софія. Коли побачила, що насказане мною, він не байдуже реагує. Весілля було в розпалі. Софія із Семеном не виказували перед гостями особливих емоцій. За них це робили їхні очі. Видно було і здалеку, що ці двоє кохають одне одного, і все у них надалі має скластися якнайліпше. Цього вбажали молодятам гості і батьки молодого, які так ревно навідували о той улюблений тепер уже і їхньою невісткою храм. Але в житті... Про що не повідали сестрам Макові їхні родителі вихователі, не все залежить тільки від двох, хай навіть щиро люблячих людей. Ще перед освіченням Семен зізнався Я тому уникав тебе, Софії, бо боявся. Чого саме Семене? Що зроблю тебе нещасливою. Як то? Ти заслуговуєш на найкраще. Як і ти. Зі мною тобі так не буде. «Чого то? Бо так мені судилося. Як так? Мати поганих настроювачів. Про кого ти? Про своїх найближчих. Ти називаєш поганими своїх рідних? Хіба то добре? Ні. То нащо що це робиш? Бо так є. Як так? Вони ненавидять мене. Не може бути. Але то правда. Вона принижкла. І він затих. Затрохи. Софія, вони зненавидять і тебе. Подивився на неї, аж здавалося зараз заплаче. Вона зирнула на нього. Хіба то може змінити щось між тобою і мною? Пройняла рішучістю. Ти не заслуговуєш на таке. Далі засумнівався він. Я до цього готова. Не засумнівалася тим часом вона. Невже? «Ти вийдеш за мене?» «Так, і тільки так». І от минув майже рік після сказаного. Все, про що цей період могла сказати Софія, то це «Не думай про зміни, Зміни усе сам, не зміниться хтось окрім тебе самого». Нелюбов нових родичів, про яку попереджав Семен, новоспечена новістка відчула вже не першого дня, котрий зустрічала в чоловіковому домі. Вранці, повернувшись зі служби, свекруха зі свекром та донькою Олею гарно поснідали. А молоде подружжя до столу не покликали. Коли Семен із Софією з'явилися на кухні, мати, Віра, холодним тоном зауважила. «Я випорожнила верхню полицю в холодильнику. Може бути вашою. Морозилка забита. Місця зараз нема. Тут можете ставити каву-чай». Відкрила настінну шафу з куцею-нішею. «Ця полиця для ваших тарілок і каструль. Тут трохи круп можна поставити». Двічі тиснула пальцем на нижні, неохайно заставлені посудом і харчами тумбочки. «Нашого щоб не брали, бо самих нічого нема», – грізно додала. Софія, стоячи у дверях, звернула увагу на свикрушену кістляву худину, що просвічувалася з-під сицевого, від частого безрукавого халату. Руки жінки були оголені аж до плечей, тож зморшковата і надміру обвисла шкіра раз по раз трясалася, скидаючись на волуни недоладних старомодних віконних гардин. Довгі пальці з обламаним, нерівним і брудним манікюром викликали відразу. Вона була невисокою, зі скривленою спиною, великими плескими ступнями і білим-білим, подекуди з жовтуватим відтінком, як у прокислої сметани волоссям. Довге лице, довгий, гострий ніс, тонкі губи, запалі і сухі щоки. Софія подумала: ніщо, так як злість не псує обличчя жінки. У храмі мама Віри виглядає абсолютно інакшою: милою, покірною, ледь не святою. Батько Віталій — почестий, лисуватий, Доволі приємний на вигляд чоловік у діркуватій майці і таких же латаних, перелатаних, спортивних штанях, весь цей час мовчки сидів за прибраним від спорожнілих тарілок столом. А тільки навстав і взяв до рук пачку з соняшниковим насінням, жінка вихопила її, крикнувши. «Ти що, здорів? Ми ж причастилися! Ще не хватало, щоб плюнув, не дай Бог!» «Тьфу, я й забув!» – відказав чоловік і отримав від жінки добру порцію верескливих нарікань за оте тьфу після причастя. З Оленої кімнати донеслося якраз, а я сяду в кабріолет і уїду куди-небудь". Свекри не те, що не любили конкретно тільки сина і невістку, вони взагалі не любили людей, так виснувала Софія, поживши в родині перші місяці, котрі певна річ були тяжкими. Кожний наступний день видавався їй ще нестерпнішим за попередній. Найбільше переймали нарікання батьків на Семена, що, мовляв, життя військо прожив, а житла не нажив. Не так, як вони. Його високоосвічені і трудолюбиві батьки, які інженерами на заводі всенький вік протрудилися, пенсію собі заробили, кутка збудували. А син як на те вродився-вдався справжнім невдахою. Щоправда, як зауважила згодом Софія, послухавши свекерів, зокрема свекруху, то такі невдахи оточували їх з усі біч. Семан насправді не міг аж так набриднути батькам, також міркувала Софія, бо вже чимало пожив сам. Через постійні домашні сварки і скандали спершу втік у монастир послушником. Потім пішов учитися на священника, а врешті був чецем, то в одному храмі, то в іншому. Змінював церкви, бо йшли роки. Настоятелі пропонували йому одружитися, прийняти священницький сан і проводити служби вже як священнику або деякону. Але в сама нас дівчатами не складалося. Він так нажився зі скандальною матір'ю, що всі жінки – асоціювалися йому тільки з нею. У храми приходили молоді хлопці одразу після семінарій, статні, вродливі, голосисті, справжня окраса церков. І несміливий, сорокалітній Семен урешті наважився повернути додому, аби спробувати одружитися і стати дияконом. Або що там мало би бути далі, він ще тоді не визначився. І так він зустрівся із Софією, і тому так боявся з нею одружуватися, і врешті дочекався довгожданої деяконської служби, і потім не раз згадував оту найпершу розмову під дощем, коли Софія запевняла, що любов не помиляється ніколи, і що поганих людей треба любити ще більше, ніж когось, ніби хворих. Але чи можливо ці слова втілити в реальність у його рідному і такому чужому домі? Семен сумнівався. А Софія попервах дійсно в це вірила. Вона багато мовчала, а ще більше терпіла. Якщо говорила, то, як завжди, спершу подумавши. Аж поки не зрозуміла, що сили поволі закінчуються. До того ж, дуже нелегку мала вагітність. Але родичі на це не зважали. Вони сварилися за багато спаленого світла у ванні і туалеті, за часте миття волосся і його сушку, за неекономію електрики, за вімкнений поночі телевізор і його бубоніння, за надмірне використання води під час куховарства, за погано підметену підлогу на кухні, за витерті брудні руки, об їхній щойно випраний рушник, за нестертий ідеально стіл, за гучне ходіння по хаті, за відсунуту не так штору на кухні, за зачинені грімко двері. А потім дійшло до того, що свекри з Олею почали не спитавши брати їхні із Семеном харчі. Надто куплене в місцевій господині домашнє молоко, якого їй, вахідній Софії, хотілося найбільше. Не ховати ж було молоко в кімнаті, та й холодильник у хаті один. Сторонні до їхньої із Семеном кімнати заходили, коли їм заманеться. Найчастіше такі непрохані гостини влаштовувала Оля, котра теж не злюбила невістку, тільки не побачила. Яскрава врода стала тому причиною, а ще більше братова любов, яку він проявляв до дружини. Мало того, що так Семен не ставився ні до Олі, ні до матері, ні до батька. Бо вони, власне... Ні з ким у родині теж так не поводилися. То ще й вона, Оля, не вміла так любити, як він, а хотіла. Вона хотіла полюбити когось так, як Семен з Софією. Навіть вірила, що цього можна навчитися. Але де? Якби ж хтось поділився адресою. Дарма, що повчитися цього могла б самого брата або його дружини. Та завжди те, що поруч, є найменше помітним. Нині, коли Софія подивилася альбом і прилаштувала на підвіконні пересаджений ще вранці газон, який перевезла днями з приградя, Оля різко причинила двері і рішуче повідомила. «Слухай, я тут подумала, візьму в тебе цього вазона на подарунок подружці. Вам він тут мало поможе, а мене виручить». Софії було не звикати до наглості родички, яка ніколи не добирала слів і не думала. Колись щось казала чи робила, але віддати калачик, а саме так різноколірну герань, називала баба Устя. Вона не могла, тож, як завжди, промовчила і цього разу. «Ти не чуєш? Чи я з вазоном говорю?» Зі звичною єхидністю прошипіла гостя. Софія потерла долонею лоба. «Господи, як їй усе це набридло!» Ще й дитинчат так боляче почало бурхатися. Сіла на крісло біля відчиненої квартирки, Ковтнула свіжого повітря. «То я беру вазон!» Повновида і безформна дівчина зайшла до кімнати. «Олечко, ні!» Ледь чутно видихнула Софія, Опершись ліктем об підвіконник. «Не називай мене так!» Закипіла Ольга. «А як ти хочеш, щоб тебе називали?» Щиро поцікавилася невістка, по-доброму, глянувши на чоловікову сестру. Завицю знову заскочила невіщена приязнь, як і завсідна Софійна втриманість встриманість і, здавалася, безпідставна люб'язність. Далі Оля не знайшла, що відповісти, і виплигнула з кімнати. За кілька хвилин так само нахрапом завітала до невістки свекруха. «Тобі шкодава зона?» Сходу налетіла на Софію. «Мамо, він ще бабусин, я не можу зрозуміти», – дружелюбно відказала та. Свекруха і собі мишою шогнула за двері. Вона завжди так робила, коли чула від Софії «Мамо, зараза!» Це звертання її постійно начитоком било. А потім і Свекор забрів до кімнати і кинув на ліжко 20 гривень. «На, з'їж, тільки віддай їй того злощасного вазона!» махнув щуплявою рукою. «Я не можу!» Софія обернулася обличчям до вікна, сидячи спиною до дверей. Дихала дедалі важче. «Тату, я не можу!» Тихо додала, злегка крутнувши головою. Тим часом позаду знову почулися дві крикливі жінки, які сипали в Софію погрозами, обзивали жаднюгою, скупердяйкою і шкодолепою всякими іншими прикрими і лайливими словами, а вона, так і сидячи, не слухала їх, натомість спитала себе подумки. Тобто, саме так я маю прожити ціле життя? Згадала крикливе і плаксиве дитинство. Згадала хворобу, яку здолала, бо так цього хотіла, Згадала самотню і нецікаву юність, яку провела в чотирьох стінах шумної дитячої кімнати. Бо куди підеш, коли тебе хапають приступи епілепсії, навіть коли ти неймовірно вродлива руда-бестія? Згадала борщі пиріжки тістечка, що їх виготовлювала для сестер-близнючок, щоб, не дай Боже, не були голодні. Згадала цілорічне обережне, тривожне і несміливе ходіння будинком у якому нині жила, згадала про дитину, яка вовтузилася під серцем. Зненацька підвелася, злива ненависті і далі виливалась на її тверду терплячу голову і відчинила двері шафи. Вона має зібрати трохи речей своїх і трохи семенових. Вона має поїхати звідси, бодай на якийсь час, якщо не назавжди. Загалом Софія мало коли і на що так рішуче зважувалася, як і її сестри. Так повелося у їхній родині, що дід Гордій завжди нарікав на долю, скільки його пам'ятала. Йому бракувало волинських стежок і пісень, розмов і грибів, тамтешніх вечорів, неба і людей. Він постійно скучав за малою батьківщиною, говорив сам із собою про неї, коли напивався. Мучив себе і мучив усіх рідних. Але так і не зважився переїхати додому, бодай на старості. Щось дуже болюче і непростиме вигнало його з улюбленого краю назавжди, ще коли був молодим, а старим уже їхати постидався. Так і сказав перед самим відходом, «Щоб тільки простила мене моя земля, а люди, як не простять, то хай як хотять». Баба Устя так само страждала і через неможливість навідувати рідний дім, і через доньку Марію, яку бачила вкрай рідко, і через нестерпний характер коханого чоловіка. Як можна було його любити? Як можна було стільки терпіти? А можна? Жінка виявляється, багато чого може. Навіть любити чоловіка, який б'є. Бо насправді вірила баба Устя. Дід був добрий. Просто в нього характер такий, повторювала. А душу має добру. Злий він тільки тоді, коли без настрою. А без настрій його практично не покидав. Серце в нього є. Тільки тугою, як корчомахами, за роки поросло. І такими примовками чоловікові вчинки виправдовувала. Вона так хутко за ним на той світ пішла. Не спалося їй без гордія, не ходилася по дворі, не сиділася перед телевізором, не могла ніяк бути вдома сама. До чоловіка звикла, мов трава в землю, у його життя вросла. До нього і пішла. Ох, дивачка! Лія теж потерпала від нерішучості, від власного смирення і покірливості. Плила за течією життя, нічим сама не керувала, нічого у своєму житті не підправляла. Не коригувала. Одягала те, що давала баба Устя, вчилася там, де казав дід Гордій, і йшла заміж за того, хто першим освідчився. Мріяла про те, про що порадила мати Марія. Вирвана баделина, яку вітер світами куди хотів туди й ніс. Мала би зрозуміти, що так не можна. Але не розуміла, попри не дитячий вік. А Мія хоч і вдавала, що сама крутить вертить життям, та насправді зважитися на якесь остаточне рішення не могла досі, чого хоче, і як хотіла б жити, не відала руда вогняна іскра, що запалюється і згасає, вітрова донька, котрій не знати спокою, морська хвиля, що захоплює погляди, вершина гори, яку бажаєш підкорити, і все це. Про неї одну – Мію Веремію. Софія дістала найбільшу торбу, яку мала в антресолі. Почала складати туди речі. За дві години повернеться Семен, і вона скаже йому про своє рішення. Він має її підтримати. Холера якась. Але все це так невчасно насправді. Та вони викрутяться неодмінно. Знімуть десь житло і перебудуть певний час поки батьки не врозумляться і не втихомиряться. А вже ж, вона готова із Семеном доглядати їх до смерті. Але тепер, коли треба народжувати, якщо вона ще трохи поживе в таких умовах, дитина взагалі може не народитися. Тому вона мусить берегтися. Бо дай тепер, ніколи себе не жаліла, а нині зобов'язана. Тим часом, Несамовита буча тепер уже щинилася довкола її несподіваних зборів. Мати Віра винуватила в усіх на світі бідах, негараздах, тоскне вічне безгрошів'я. Батько Віталій матюкався на абияку державу, що їй начхати на цвіт нації, вітчизняну інтелігенцію, розумних людей із вищою освітою. Донька Оля, ще сили репетувала і на матір, і на батька за те, що вродили її такою некрасивою, сплодили на світ на одні лише муки. А Софія розговорилася сама із собою. Передусім диво давалася, якою оманливою буває людська поведінка, якими неправильними бувають перші враження, коли зустрічаєш по одежі. Бо вона і подумати не могла, що зразкова і віруюча пара голубків яка щоранку і щовечора поспішала до церкви, била поклони і цілувала ікони, поверталася додому і отруювала ненавистю все, до чого торкалася. «Невже таке буває?» «Буває? Ще й не таке?» Спочатку залишитися Софію попросив Семен. «Софійко, куди ж ми поїдемо?» «Куди-небудь!» «Отак, ні з того, ні з цього!» І з того, і з цього, Семенку. Щоб знайти щось підходяще, треба якийсь час. Не треба. Як же ми, Софійко? А отак, Семенку. За що ж ми житимемо? За щось житимемо? Так не можна. Не можна так, як є. Ну, потерпи хоч пару днів, поки я знайду де жити. Добре, пару днів. А потім донісся за дверей жіночий вереск. Вибирайтесь, позорте батьків, мало нас намучили, то вже домучте до решти, хай сміються з мене баби в церкві, хай ще до батюшки дойде, що діти от плазунів пошли, дому покинули. І позорте батьків, як вони вам такі і недобрі, доведіть нас із дідом до смерті, бо й так не прожили, а промучились ось до начужині. Свикруха Софіїна, що цікаво і придивно, була теж не з місцевих і якраз допіру заговорила істину по-поліському. «Ідітьте всі, забирайтеся геть!» – заридала. І Софії знову стало жаль свикруху. В соте, а може і в тисячне. Щоправда, досі вона ніколи не зважувалася на переїзд, а тут аж під горло підкотили – і почали тиснути такі рішучі наміри. Чи то дитинка її така неспокійна? Два-три дні мовила про себе. Якщо нічого не зміниться, переїдемо. А Семенові вголос сказала. Постарайся за ці дні знайти якийсь куточок для нас. Будь ласка. Не повірила власному голосу. Заради дитини. Насправді, одинокість приваблива. Спершу ти її не давидеш. Потім до неї звикаєш, а надалі вже без неї не можеш. Це як вовити кайф, наприклад, від коріння. Знаєш, що воно шкідливе, а любиш. І не покидаєш. З одинокістю так само. Попервах вона справді смутить і напружує. Не влаштовує, бо як же так, що всі з кимось, а ти сама. Буває, вона набридає. Дратує і тисне, як стіни малого і задушного приміщення Буває, мучить і злить Іноді навіть лякає Але часто заспокоює та веселить І найбільше задовольняє Бути одиноким не означає бути нещасним Бути одиноким означає мати себе для себе А не для когось Хіба це не добре? Знати і чути себе в повноті. Хіба то погано? Оцінити себе самому, забувши оцінки чужі і колишні. Це ж так важливо. Одинокість – це ти тут і вже там. Це ти скрізь і ніде. Це ти десь і в собі, ніби вітер. Мія теж здавна вела щоденник, як і Сестри не ділилися написаним і передуманим за день, але їхні слова щовечора кружляли довкола схожих тем, наче бджоли, над одними і тими ж квітами. Дівчата не ділилися відвертостями, але відчували одна одну, навіть якби не хотіли цього, то так би було, бо ж уродилися близнючками. Лія відчувала, що Мію неспроста тягне в Крим, що тоді, у травні, коли поїхала вона на цілий день і ніч, то провела ту добу не сама, а з кимось. І те, що повернулася звідтіля сумною, не свідчило про помилковість її вчинку, радше про якийсь нездоланний тупик і безвихідь. Бо насправді саме з того часу всі навколо стали помічати отой звабливий блиск у мійних очах, вона привезла свій особливий блиск саме з Криму. Тим часом Мія запримітила, що її сестра закохалася по-справжньому. Останнім часом Лія поводилася аж занадто задумано і неспокійно. Почасти навіть знервовано. Вона накручувала метражі з кімнати на кухню, випивала подвійні порції чаю з чебрецем і м'ятою. Річі їздила на побачення з майбутнім чоловіком, а частіше спілкувалася з сусідами Айдером та Віктором. А вчора взагалі не прийшла ночувати додому. Що це з нею? Для чого це їй? Мія боялася за сестру чи то пак за її серце, бо добре знала, що, оселивши в ньому одне кохання, на друге місця вже може і не стати. Ліє, можна тебе на хвилинку? Гукнув Віктор. Він стояв у прочинених дверях свого під'їзду, тримав перед собою чорні, умастилі руки. Лія верталася зі школи, зосталася трохи до надвечір'я. Двері солідовом змазав, бо скрипіли так, що гвалт. Тепер три руки якось від цього відмити. Польєш? запитав, вказавши на каструлю з гарячою водою, що стояла довго поруч. Добре, погодилася. Підійшла ближче. Поставила на кривій лавчині вчительську сумку. «А ти хіба сам? Айдер поїхав?» Беручи до рук черпака, поцікавилася Лія. Бо ще вчора бачила біля річки їх у двох. Знала й те, що в обох сусідів відпустка. «Поїхав сьогодні. Щось там по роботі терміново викликали. Незамінімий роботник!» Нахилився, приставивши руки для миття. Але враз спохопився. «Слухай, я чув, що ваші двері теж страшно реплять. Може змазати? Добре було б, дещо знітившись, відповіла Лія. О, то давай зразом зробимо ще одне добре діло. Взяв банку з густим мастилом і почимчикував до сусідського входу. Спершу він детально оглянув двері, визначив, де найбажаніше накладати маски. Аж тоді почав набирати у жменю бридку суміш. Робив усе поволі й ретельно. Лія стояла і роздивлялася чоловіка. Котрий ось уже два тижні не покидав її думок, відібрав сон і спокій. Що з цим усім робити? Вона гадки не мала, надто переймалася ставленням до Івана Петровича, зустріч із яким вона вкотре перенесла на завтра. Але знала одне заміж вона піде саме за борду, бо Віктор одружений і знала друге. Що не день то частіше вона думає не про нареченого, а про чужого, на жаль, чоловіка. Нині вкотре зауважила. Найчастіше дивиться на Вікторові долоні, великі і міцні. Чи то на фоні його невисокого зросту вони видавалися аж такими громісткими, чи на фоні власної дрібної статури, тонких, коротких пальців рук. Його неспішна поведінка, плавність рухів, непохитна врівноваженість і якийсь аж неприродно-стабільний спокій та безжурність заворожували лію, окутували і підкоряли, бо цілковитою протилежністю тому, до чого звикла, до поведінки чоловіка, до якого прирівнював всіх представників сильної статі, діда Гордія. Іван Петрович теж не вирізнявся грубістю чи різкістю, був, скоріше, невпевнений у собі та несміливий. Але попри це, відчувалося, що він може часом зірватися і вийти із себе. Життя, на жаль, теж судилося йому нервове, як і родичі. А Віктор мав іншу природу. Він не кричав на дружину, коли вона приїжджала і вдавалася до істерик. Жодного разу не посперечався з чорним, не злився на бродячих собак і котів, які постійно прибивалися до триквартирника і конючили щось попоїсти. Завжди рівно і без натяку на злість, дратівливість чи докори розмовляв по телефону, чи то з жінкою, чи з донькою, чи з будьким іншим. Він говорив так, як ходив, ходив так, як жив, а жив так, як мислив. Не квапом, і з посмішкою, тихомирно, і хай там що, і хай там хто. Далі, спостерігаючи за його забарністю, легкістю і м'якістю, Лія піймала себе на думці, що найдужче вона хотіла б, бодай би, раз потрапити в обійми до Віктора. У них, як уявлялося, вона змогла б нарешті заспокоїтися по-справжньому і зільнитися від усіх, що мала комплексів, застарог, боязний, застарілих, часто недоцільних і дивних переконань. Вона би з ним побула легкою, як сатинова нічна сорочка, що її рідко вбирає, бо шкодує, аби загодя не зносилася, подарунок сестер на 26-ліття. вона би побула спорожнілою від душевних тягот, як випита пляшка вина двома закоханими одного надважливого для обох дня, вона би побула звільненою від упереджень, забутою усіма і невидимою. Ніби тиша. Саме Вікторові обійми здавалося спроможні не лише закутати її в спокій, а й оселити в ній таке бажане втихомирення, а ці лунки вдихнути гармонію. Ну що?» – розказала дітям про Волинське озеро. Несподівано запитав, акуратно яозячи солідолом по залізних петлях. То згадав учорашню їхню бесіду біля ясина. Вони з Айдером ловили рибу а зауваживши сусідку, покликали зацінити улов. Побачивши на дні відречі малі линки та карасі, Лія направду неабияк здивувалася. Її дід Гордій теж був затятим рибалкою, але часто йому бракували терпіння, аби дочекатися справжнього кльову. Про це вона і сказала сусідам, на що ті віджартувалися чудернацькими рибальськими прикметами. «Може, по дорозі хтось із доброзичливців зустрічався твоєму дідові і гарного клювання бажав, бо тоді вже точно улову можна і не ждати», – сказав Віктор. «Та кого ти тут на хуторі зустрінеш?» – заперечив братові Чорний. Певно, дід не знав, що, коби добре бабу перед рибалкою полюбив, то мав би великі шанси повернутися з кльовим уловом. Підморгнув, широко заскалившись. «Ну, або він любився перед рибалкою з чужою жінкою, бо те всі рибаки знають. Виконаний подружній обов'язок не рідною дружиною. Тежка знижує улов. Хлопці розсміялися. Алія зніяковіла. Тема, яку зачепили, була для неї не дуже веселою. Дід і справді зраджував бабі усті в молодості. Ночки дізнались про це, зокрема, з її плачів. Коли ображена... Захлиналася слізьми і говорила сама до себе. З тих відвертостей стало ясно, що, приміром, коли дід молодим лежав у столичній лікарні з енцефалітом, то завів там стосунки з якоюсь пацієнткою, судячи з усього не такою хворою, як здавалося. Баба Устя вже вдома, взявшись прати дідові лікарняні речі, знайшла в кишені халата дві полюбовні записки що їх писали одне одному коханці. Відчої дружини не було меж, як і все прощенню, бо що було казати про його курортні 22-денні від'їзди? Був би дід живий, хай би до нас на Волинь на світі порибалити приїхав. Айдерві сподобалася ця розмова. Знаєш таке озеро? Українським Байкалом його називають. Була там? Спитав Лію. Чула, що це одне з чудес України, найглибше озеро. Але не була там, відповіла вона. Так, там глибина майже 60 метрів. А вода яка... Бачиш себе, як у церкалі. По саму шию. Така чиста. О, там би дід знаєш, якої риби налавив. Вугрів. Найсмачніша риба, яку тільки можна придумати. Виголосив із захватом волинянин. То правда підтвердив Віктор. «Їла?» – спитав чорний дівчину. Лія покрутила головою. «Треба буде якось привезти вам, щоб попробували. Дорожнюча зараза, але яке там м'язце? Ммм, пальчики оближеш. Взагалі у світі зіводиться 344 види риб. Плітка, окунь, щука, лящ, сезан, в'язь, карась, короб, навіть сом і унюк." позагинавши пальці на руках. Ну, і вугор, ясне діло. Щоб завлікти відпочивальників, місні жителі розказують усякі різні цікаві легенди про своє озеро. Ти знаєш, що посередині світязю є величезний острів, у котре зирну «Угу, сім гектарів, то тобі не шутка», – повів далі Айдер. «Він же закритий для туристів», – зауважив Віктор. «Та як для кого?» Відповів Чорний. Для бідного закритий, а для багатого, може, і відкритий. Не знаю, як зараз, а колись у будинку, що там на острові є, любили відпочивати всякі різні партійні діятелі. Ну, і там ще ж чині знайшли рештки руїн, чи то замку, чи то чогось з іще княжих часів. Потім на тих руїнах построїли профілакторій. Тепер кажуть... Там тільки орнітологи буває живуть, ті, що птахів досліджують. Ну, бо ж острів на світязі – заповідна зона, місце гніздування птахів. Так то ніби називають. Ото через ті знахідки ще княжеї доби і ходять легенди про затоплений замок. Віктор із собі вхопився за тему поліських цікавинок. «Я знаю пару. Розказати?» – звернувся до Лії. «Розкажи, розкажи» то я дітям у школі перекажу. У мене якраз намічається виховна година про річки і озера України. То треба буде і про світість розказати. Присіла поруч. А врешті вийняла із сумки якусь методичку і сіла на неї. Ай, то дітям таке може не цікаве буде, усміхнувся Віктор. Дітям можна про котів розказати. За одну з легенд, колись Полісся було морем а в ньому плавали кити. Потім море висохло, зосталось тільки його найглибше місце, там, де зараз світясь. А єдиний кит, який вижив, перетворився на живописний острів. До речі, він має романтичну назву «Острів закоханих». А що про замок? Перепитала Лія. Там, де озеро, давним-давно було багато місто. Ним правив добрий князь Туган. І був у нього друг, князь Мендог. І от на сусідській землі Мендога напало невідоме воїнство. Підтримати друга вирішив славний Туган. Вирушив у дальну путь, але вже за брамою спинився, думаючи, що лишає місто своє без захисту. Вернувся назад, повідомив про свій неспокій доньці. А вона втішила батька, мовляв, бачила чудне сновидіння у якому їй явився янгол і пообіцяв надійний захист місту. Князь повірив і поїхав. А вночі під стіни його спустілого міста підступило вороже військо. Вже й ворота тріщать від вогню. Перелякані мешканці кидаються до княжого палацу, покладаючи лише на молоду князівну. А що та могла зробити? Хіба молилася? і просила неба вберегти людей від лютої кари. Врешті горді світязянки-волинянки, що були готові померти в полум'ї, взялися просити, щоб громом їхнє місто вразило, або щоб під землю воно заховалося, тільки б ворогу на наругу не дісталося. І сталося диво. За цими словами місто провалилося під землю, і на його місці виникло озеро. Небаченої краси, а по воді заведнілися квіти купави, гарні, таких більше ніде не було. Певно, то так вроду отих туганових світязянок передавали, додав від себе оповідач. Чужі воїни заходилися прикрашати чудним квітом ратні обладунки, та всяк, хто заходив у воду, помирав, убитий страшною недугою. Отака От легенда. Цікаво усміхнулася Лія. Їй іще хотілося запитати, чому острів має назву «Острів закоханих», але чомусь не наважилася. «Світязяни хитрі», – втрутився Айдер. «Відпочивальників закликають, а рибалок відганяють. Знаєш, що їм розказують?» Звернувся до Віктора, стукнувши його по-братське кулаком по плечу, що в озері водяться такі величезні вугрі, які вміють пересуватися по суші і навіть заповзають на поля, коби поїсти водогороху, гороху. Або, що під час рибальства дво-триметровий вугрищі може задушити свого рибалку, якщо ти мало каші з'їв у дитинстві. Ну, ясно, що серйозні люди тільки сміються, коли чують такі казки, підсумував рибалка. Але послухати все одно ж цікаво. Ото ще вчора Лія звернула увагу на вікторові руки, що тримали вудку. Добре їх роздивилася. А нині поливала водою, щоб відмилася від чорного бруду. Відповіла хіба перед тим, що просвітясь школярам, ще не встигла розказати. Бо виховна година буде через кілька днів. «Слухай, у тебе там вчорашня риба лишилася? Може, прийдеш, поможеш посмажити?» чи юшку зваримо. Обтер руки обрушник, що висів на гвістку, прибитому вже ним до двірної стіни триквартирника. Поруч було насвіжо приладнено старого чавунного вмивальника, що скидався на перевернутий дзвін із брязкальцем бімбочкою всередині. Добре, дивуючи саму себе, погодилася Лія. Перевдягнуся і прийду. Коли побачила хатню обстановку, у якій мешкав Віктор, Мала не схопилася за голову. Його одяг, хоч і акуратно складений, висів на бельцях стільців у одній із кімнат. Там же не було ліжок. Тільки долу лежали два матраци, застелених тканиними ряднами. Біля вікна, без занавісок, стояв сохлий потрісканий стіл, на якому так само впорядковано розміщувалися фотокамера та інше технічне начиння. Долівка гола пошкрябана і порепана, але підметена. Дитяча була замкнена, хоча згодом Лія зрозуміла, що тепер вона править за комірчину. На кухні теж обмалюванням і не пахло, Два чималих табурети, стіл і шафка для продуктів, два пластмасових ослінці та однокомфорна електрична плитка, що стояла на долівці, на дерев'яній дошці. Стіни в Олещуківській квартирі були поклеєні старими і подертими шпалерами. Ніхто за роки проживання так і не переклеював їх. «Ви що, так і жили тут?» – не приховала Алія з чудування від побаченого. «Хто? Тітка з дядьком?» – перепитав Віктор, дістаючи з сумки холодильника целофановий мішок із рибою. «Ну, чого? Може, мали якісь меблі, але перевезли» коли вибиралися. Лія забула, чи було щось подібне в історії жильців триквартирника, бо машини приїздили хіба до їхньої, дідової квартири. Тебе дивує така обстановка? – спитав дівчину. Ну, так, а тебе ні? І собі поцікавилася. Ані трохи. Це вам, жінкам, треба зручності, домашній комфорт, чистота і порядок, усякі різні меблі якнайбільше посуду, люстр і паласів, відповів. А чоловіки, якби не жінки, жили б в чотирьох стінах і про ніякі полички і тумбочки не думали. Спати на твердій підлозі взагалі-то ще й корисно. Віктор вразив лію. Мій дід був інакшим. Він постійно щось додому купляв і привозив. Советська закалка. Коли люди купляли все, що з'являлося в магазинах, Відреагував Віктор, бо гроші мали, але не було що за них купити. Тепер навпаки. Думаю, так ще роблять ті чоловіки, які мали бідне і голодне дитинство. Або ненажерливі нажерливі начальники, яким хочеться всього якнайбільше, але все одно ніколи і нічим не наситяться, бо це залежність. Лія змовчала. Їй таке про свого діда, який... Задовго перед пенсією справді став заступником директора школи і на думку не спадало. Слухай, не треба цим перейматися. Підійшов до ліги, торкнувся обох перед Чоловікові у його домі потрібно зовсім інше. І ніяк не срібні ложки і кришталеві фужери. І що ж це таке, що може замінити чоловікові весь домашній комфорт? Відвела очі. Він стояв зовсім поруч. Щаслива і задоволена дружина, відповів, відпустивши Лію. Шкода тільки, що жіноче щастя часто залежить від диванів, картин, пральних машин, посудомийок, духовок і мікрохвильовок. Вона ж не для себе старається. Лія не змогла зрозуміти, до чого її співрозмовник веде. А для кого? Для дітей, наприклад. Добре, якщо для дітей, хоча дітям теж найбільше від усього потрібна щаслива і задоволена мама. Жінка, яка пере вручну, аби не має на чому зготувати їсти, речі заполонили наш світ, наші сім'ї, наш побут, наше життя», – перебив Лію Віктор. Він знову підійшов до неї в притул, тепер уже міцніше взяв за плечі отими великими руками, що так приваблювали дівчину. І, дивлячись в очі, додав «Не можна залежати від речей. Вони керують нами. Хто ми тоді, коли поклоняємося золоту, діамантам, машинам і комп'ютерам? Хто?» Видивлявся у її очі. Все це створює сама людина, щоб саме їй і було зручно і комфортно. Вона не знала, що він хотів почути від неї. Але зараз Лія багато чим пожертвувала б, аби сказати те, що йому заімпонувало б, що його влаштувало б. Як же подобається їй цей геть незрозумілий дивакуватий чоловік? Ні, це не те, що він хотів почути від Лії, бо знову випустив її зі своїх рук, відійшов до вікна. «Мій комфорт – це моя внутрішня свобода», – мовив він, – «і ніяка». Найдорожча іномарка не замінить мені відчуття того, що хай би де я був, так мені добре. Чи в п'ятизірковому готелі, чи на майті біля річки, чи в Києві, на 12-му поверсі, чи в полі, в селі. І все, що я хочу від цього життя, це не втратити цього вміння бути всюди щасливим. Не для того ми народжуємося, щоб жити для заліза чи шмоток. І для нещастя ми теж не народжуємося. То правда, визнала Лія. Чим цікавіша людина, тим у скромнішому помешканні зазвичай живе. Чим глибша і талановитіша, тим менший будинок їй потрібен для щастя. Ти це знаєш? Лія змовчала. Він проникливо глянув на неї, так і стоячи біля засалених фіранок. Ти дуже гарна. Сказав прямо. Дякую. Хоча, мабуть, від жіночої краси ти теж не залежиш. Усміхнулася, аби розрядити обстановку. Віктор розсміявся. Жіночою красою можна насолоджуватися. Насолоджуватися можна і пиріжками, і котлетами. І собі звела уста півусмішку. Якраз від пиріжків і котлет у наш час теж багато хто залежить. Сів на ослінчик біля пакета з рибою. Став діставати по одній і викладати в миску. По тому, як усе приготували, вони сіли вечеряти. Було це незвично, але дуже романтично, як зауважила дівчина. У більшій кімнаті Віктор розклав долу цупку кольорову клайонку, накрив її ляним кухонним рушником, поставив туди хліб, свіжу посмажену рибу, нарізані овочі, майже все в пластмасових тарілках, а ще вино і два скляних фижери, які з дому принесла Лія. Скомпонувавши все в таке собі застільне на галявині, запалив дві свічки. Сів із Лією на один із матраців. Перший тост підняли за здійснення бажань. Лія на якусь мить згадала про свою заповітну мрію, але худко повернулася в щасливу реальність. Так як допіру їй зручно та затишно ще не було. «Ти ще довго тут будеш?» – запитала. Ще на Волинь хочу з'їздити до матері. Певно, на днях виберуся. А додому коли? Додому це куди?» Усміхнувся, повільно пережовуючи смачні наїдки. «Ну, у Київ», – розширила очі Лія. Вона чомусь застедилася біля Віктора їсти з апетитом, тож обходилася самими овочами. «Не знаю, чи є в мене в Києві дім», – знову відповів загадками Віктор. Правильніше сказати, що нема, що моя домівка на Волині. Налив вина вдруге. Ну, сім'я ж там. Правильніше сказати, донька. Виправив він її. За дружбу? Поцокався. За дружбу. Далі він розповів їй про подорожі, бо бував у багатьох країнах і найвіддаленіших куточках світу. Бачив найшвидшу у світі річку Амазонку, фотографував, Ніагарський водоспад, знімав документалку про українську діаспору в Каліфорнійському Сакраменто, купався в обох Тихому та Атлантичному океанах, об'їздив Європу, Центральну Азію, відтак переконався, що справжнє задоволення приносять людині невеликі будинки, а великі враження, не накопичення засобів, а накопичення емоцій, і часто бував удома. У батьківській хаті дуже любив волинські озера і ліси. Там, сказав, у трави та дерев найбільш справжній зелений колір, у грибів найсолодший смак, ну а у ягід найароматніший у світі запах. Лія мусила вже йти, але не хотіла. Що із цим мала робити? Вона би слухала Віктора і слухала. Те, про що він розповідав, вона бачила, хіба в книжках і в телевізорі. Ніде, крім Криму, вона із сестрою не була. Не прийнято було їздити поза кордонах у їхній родині радянського зразка. Свого часу лише баба Устя виїжджала до тодішнього Ленінграду на екскурсію з учителями та ще бачила Брестську фортецю. А дід і там не був. Хіба на курорт у російський П'ятигорськ кілька разів виїжджав то всі вуха домашнім проджищав, що був у хаті типовій шевченківський український, де прожив останні два місяці Лєрмонто. «Куди? У Польщу! У Прагу! Відпочивати! А ти переробилася, щоб відпочивати!» Так реагувала баба Устя, коли ще Софія якось заїкнулася про подорожі. На цім і завершилися подібні розмови. Нині Через це їй стало соромно. Вона відчула, що чоловік, котрий сидить поруч, тому такий привабливий, що мав у собі неймовірну кількість інформації та вражень. Він мав чим поділитися і чим зацікавити по-справжньому, а не штучно чи спеціально стираючись. Побачити світ, пізнати його означає на цілий світ збагатіти самому, аж настільки стати цікавим. Лія навіть сформулювала, мовляв, стати цікавішим на кілька країн, побачених міст і почутих людей. Що може бути привабливішим? Ну, а ти що про себе розкажеш? Звернувся Віктор до Лії. Мені треба йти, вже пізно. Сполохано відповіла вона, зауваживши, що вже друга ночі. Тільки в тебе дещо спитаю, бо не знаю, чи ще колись отак посидимо. Ти вчора. Про це почав розказувати. Про що? Обернувся до неї, даючи склянку зрештою вина. Обоє вже були захмелілими і розм'яклими, як дві змукрілі від дощу квітки. Чому на світязі острів закоханих? Чому така назва? А, ти про це? Віктор вдоволено почухав потилицю, обпершись ліктем на коліно. Одну вродливу дівчину за татарських часів Схопили в полон. У неї був коханий, хоробрий витязь, який кинувся її визволяти. Догнав ворогів і таки вихопив її з ворожих рук. Посадив до себе на сідло, і помчали вони удвох у двох ліси, а орда за ними. Ось-ось давалося ворог, наступить їм на п'яти. І раптом перед утікачами розлилося озеро. Що робити? Вирішили закохані його перепливти, посадив хлопець на речину в сідло, коня за гриву, і пірнули вони у хвилі. Та посеред озера на великій глибині кінь почав тонути. Ще б трохи, і поглинула б усіх голуба стихія. Але змилостивившись, рідна земля над великим коханням і справжньою мужністю піднялася з води островом, побачили те диво татари. Не зупинилися, а зробили плоти і собі попливили вперед. Ступили на сушу і здивувалися. Живої душі не застали. Тільки два дерева там росло – липа і явір. Липа – то був слід нареченої, а явір – витязя. Отак і пішло від слів слід витязя, світязь, а острів назвали островом закоханих. Люди кажуть, що є стежка якою можна пішки добратися від острова до берега. Але де вона, так ніхто і не знає. «Ти її не шукав?» «Стежку?» «Ні», – відказав. «За кохання?» – підняв келих. «За кохання?» – і собі підняла. Випивши до дна, Лія відчула його губи на своїх. «Так, вона понад усе цього зараз хотіла. І хай там що? І хай там хто?» На світанку, повернувшись додому, Лія в щоденнику напише «Навіть якщо ми більше ніколи з ним не зустрінемося, я вдячна долі, що ця ніч у мене була. Тепер не просто на словах, я знаю, що таке справжнє щастя. Я відчула його. Я була вільною, як ніколи досі. Дозволила зробити те, чого хотіла сама, а не хтось. Уперше в житті, я зробила щось для себе. Навіть якщо завтра чи за годину або дві я картатиму себе за те, на що зважилася, навіть якщо через це почуватиму жахливий душевний біль, я все одно неймовірно вдячна долі за цю ніч. Іноді варто самому робити себе щасливим. Мабуть. Іноді варто дозволяти комусь робити себе щасливим. Іноді. Чи все таки завжди? Не знаю. Поки. Знаю тільки, що щастя то миті, що даються і минають, якщо ними не скористатися. Спершу мія написала звикаєш до стандартів, звикаєш до бездіяльності і до пасивності, звикаєш до неправди і до незнання правди, звикаєш до образ. І до побоїв, звикаєш до байдужості, звикаєш до речей, які не мають сенсу, звикаєш до речей, сенсу яких не знаєш і знати не хочеш. І до цього небажання теж звикаєш. Звикаєш до червоної кімнати, звикаєш до того, що тобі однаково, чому вона така і що в ній усередині. Звикаєш до перерваного коріння, до незнання історії рідної матері, своєї родини. Звикаєш до того, що не знаєш, із чиїх ти. Звикаєш жити в цьому всьому. Звикаєш не жити цим усім. Звикаєш до абсурду, до якого звикати – абсурд. А потім на одинці прочитала «Скоро весілля». Я рішила зробити не так, як усі. Тобто так, як ще в селі не робили. Тобто я рішила, порадившись, правда, з дідом, що мею дружкою на весіллі буде варця Гапониха. Ще перед цим ми з Павлисем рішили, що спершу поженемося, а потім я поїду вчитися на вчительку, як усі жінки в нашій родині. Але вчитися поїду точно. Житиму в дядька, тобто діда Семена в Луцьку. Того, що то через нього ніхто в нашому роду партійним не зміг бути, тобто комуністом. Бо дядько був якимсь боком пов'язаний із бандерівцями. Здається, листівки якісь підпільні по стовпах розклеївав. То засудили його за це на 25 літ сибірської каторги. Добре, що відсидів таки менше, не чверть свого молодого віку, коли мою матір – теж кавчительку. Тут я не називатиму її імені, бо багато хто того не хотів би. Викликало в начальство, та так і сказала, хай вам буде стидно за своїх родичів, бо вони були пов'язані з підпільним антирадянським рухом, словом, зрадниками вітчизни, тож не бути вам членом комуністичної партії. Але мій дідо Вітер тільки з того сміється. Каже, якби не Семен, то так само було б з усіма нашими родичами через нього. Бо мій дідо Вітер, а для всіх Костянтин, Тежка з бандерівцями пов'язаний. Він для них кабани годував, сам таке сказав. Тому тобі, дував, багатств не нажив, тільки мало хто про те в окрузі знав. Хіба я відаю, чи то правда? Може, то так жартує? Але дядькові Семенові, своєму братові, Зателефонував, спитав, чи можна, щоб я в нього пожила, як учитимусь, то він погодився Як і тоді, коли в нього устина жила дідова єдина донька А моя? Тут я промовчу, бо не можу чистої правди написати Поки Барця Хапониха ніколи ще дружкою ні в кого не була, а в мене буде Бо кожній дівчині хочеться бути чиєюсь дружкою я вже була в Люди Харламової, хоч ми і не дуже-то дружили. Так, деколи на танці разом ходили. Вона найперша з нашого класу заміж вийшла, за Відьку Товстикого. Їй було ще тільки 17, як мені допіру. У них уже навіть кирильця малий є, а моє весілля буде в зимі. То мені вже тоді 18 виповниться. Я хотіла, щоб весілля було саме в зимі. Люди веселіше танцюватимуть, щоб не змерзнути. А варця хай теж побуде дружкою. Хоч і дивна вона, маків не любить. Але, може, то вона їх так само не любить, як і говорить про все. Бо говорить вона вельми погано і нерозбірливо. То, може, якби добре говорила, то і маки тоді любила би. Нічого, Помовчить на моєму весіллі, зате натанцюється і гарно вбереться хоч раз. Пишуся осінню 1970 року. Хай би колись прочитала Марія, а я – Надія, на сім крапка. Поки. Мія дочитала до крапки, потім перечитала запис іще раз. Зрозуміла, що Остина, про яку йдеться в розповіді, є ніким іншим, як їхньою бабою устою. А дідо Вітер – котрий має справжнє ім'я Костянтин, її рідний батько. Таким чином Надія, авторка написаного, є бабиною чи то племінницею, чи може навіть донькою, а отже рідною сестрою їхньої матері Марії. Дівчина піднялася з-за столу, почулася кепсько і неприємно через те, що сприйняла цю інформацію спокійно. Тобто вона завжди підозрювала, що в них є родичі, близькі або далекі, але особливої охоти щось дізнатися про них чи познайомитися з ними ні в неї, ні в сестер не виникало, тому що звикаєш до життя, яке маєш, як звикаєш і до того, що багато всього не знаєш, зокрема і про себе. Але щойно Мія вирішила, що неодмінно поговорить про це із сестрою, і навіть поїде на Волинь, розшукає родичів, бо вони в них є. А отже, ні вона, ні Лія, ні Софія не почуватимуться більше самотніми та нічиїми, як тепер. І нарешті розв'яжеться квобок недомовок і загадок, натуго зав'язаний та заплутаний ще бабою устею та дідом Гордієм. Лія дуже любила пташок, але дітей вона просто обожнювала. Добрих і поганих, слухняних і норовливих, відмінників і двієчників, плаксонів і пустонів. У школі найперше переймалася своїм класом, своїми початківцями. І найбільше вболівала за тих, хто порушував дисципліну та поведінку. Чомусь до бешкетників ставилася по-особливому прихильно, а надто небайдужою була до злодюжок. І з чим це пов'язано? невельми дошукувалася, Хоча одна асоціація в пам'яті зринала. Баба Устя в ранньому дитинстві їм багато читала, проходила в дитячу кімнату, сідала біля вікна за столом, пояс обмотувала пуховою хусткою, бо боялася застудити спину, а взимку, триквартирнику було доволі прохолодно. Тоді вона сама здавалася теплою, як печка, і казала кумедно так: "Ну що, «Дід вас гарненькими малює, а я вас гарненькими змайструю!» І розкривала книжку щоразу інакшу. Лія найліпше запам'ятала прочитані франкові казки зі збірки «Коли ще звірі говорили». Його ж оповідання «Малий Мирон», «Грицева шкільна наука» та злочин», «Винниченкову», «Комедію з костем» та «Коцюбинського харитю», були навіть уривки з кобзаря та лісової пісні. Читалися вірші за Біли та Білоуса, але найбільші враження викликала повість Грінченка украла образ дівчинки Олександри, котра вкрала в однокласниці шматок хліба, бо була голодна, чомусь постійно переслідував лію. Дорогі батьки, зважайте, які читаєте дітям книжки, бо ті, що найбільше вражають, запам'ятовуються надовго і неабияк впливають, на подальшу поведінку. Усміхаючись, сказала якось на батьківських зборах Лія. «Павлівна, звідки таке по-батькові? Лише матері Марії знати». Перша прочитана книжка, котра найбільше вразила, то як перше кохання, ніколи не забувається. Рум'янець залив її щоки. Бо не так грінченкова дівчинка-крадійка, як образ голодної людини, а надто дитини, яка потайки засовує в засмальцьовану кишеню черствий окраєць, не покидав чуйну лію. Її наївності врешті можна було позаздрити. Вона щиро вірила, що той, хто краде, робить це з необхідності, у дуже вже крайніх безвихідних ситуаціях. І щоразу захищала злодюжок, як і сьогодні. Її Ваську Віукову знову викликали до директора. Ну що ж це таке? Талановита ж хлопчисько. У всіх мистецьких шкільних заходах участь бере, у пісенних конкурсах перемагає, грає в театральній студії, танцює, вірші декламує. А тільки в класі щось зникає, завжди вілку до директора. У Гайське кофтонової пропало 20 гривень. Защебетали діти на перерві перед останнім уроком, обступивши з усібіч її вчительський стіл. Мов гніздок вактухи. Вона в пальті гроші залишила. Після фізкультури хотіла у їдальні сирники купити. А грошей у кишені не знайшла. То точно вілку узяв. Ліє Павлівно, то він. Зайшла до директора. Васька, руда макетра і ніс у веснянках, стояв, вигнувшись знаком запитання, не ворушачись. Хіба вуха, великі і відстовбурчені, Час від часу здригалися від грізного голосу директора. Вілку. То що? І ця карадіжка твоїх рук діло. Кремезна туша затулила майже піввікна, звівшись над столом. Нє. відрізав молий. Вілку. Твоя брехня тобі тільки на шкоду. Ти то розумієш? Директор розізлився не на жарт. Третєкласник завмер, мов перелякана косуля. «Брав гроші!» Від стуку долоної постелі на підлогу з директорового столу звалились якісь папери та папки. «Ні!» Васька зашморгав носом. На його потерті запелюжені черевики капнули перші сльозини. «Може, справді не брав?» втрутилася Лія, глянувши на директора так, ніби то вона ті гроші і привласнила. «Брав! Ясно, що брав!» Тільки стидно признатися, так, Вілков? Ні. Скільки можна нікати. Тільки нє ні і нє. Слів других не знаєш. А замить. Лія Павлівна, розберіться зі своїм учнем. Хай верне однокласниці гроші, бо я не маю часу з ним тут у загадки гратися. Добре, я розберуся, гнати, Олексійовичу. Обов'язково розберуся. Лія тільки і чекала цих слів аби забрати дитину з некомфортного кабінету. Їй самій там завжди неприємно було знаходитись. То що вже й казати за школяра? Ну, – обперлася об підвіконня, пройшовши коридором до місця, де вже не видно було дверей кабінету директора. Що знову? – Василець-Трибунець. Підняла обличчя малого, зирнула в слізливі очі. Малий, очунявши, що нарешті звільнився від... Ненависного напору директора Затараторив, не зводячи очі із вчительки І розмахуючи худими руками Скидаючись на невправного жанглера Що підкидає і старається зловити важкуваті гантелі Гаська бреше Або вона забула ті гроші вдома Або вона їх згубила дорогою до школи Або дорогою зі школи додому Або щось учора купила за них і забула але я тих грошей не брав, вони мені не треба!» Лія примружилась. «Ліє Павлівно!» Рудочубий і худющий школяр випростався тепер на знак оклику. «Я не обманюю!» Чітко висловився. «Чесно-чесно?» – перепитала. Він на якусь мить відвів погляд. «Ну?» – Лія зав'язала руки вісімкою. «Чесно-чесно?» – повторила. Вілку подивився в бік. Ваську, ти ж знаєш, що для нас головне правда, а далі розберемося, що з нею робити. Трохи пововтузившись, переступаючи з ноги на ногу і гнівно дихаючи, школяр, опустивши голову мовив то Відька взяв, запнувся. Я не хотів його здавати і не здав би ніколи. Добре, я тебе теж не здам. Ходімо. Вчителька обняла малого, і вони пішли в клас. Відька був рідним братом Васі, старшим на два літа. Але цьогоріч він почав ходити разом із меншим в один клас, бо вдруге не перевели в п'ятий. Відька був протилежністю Васі, мовчазний, малорухливий, неконтактний, до вчителів не відгризався, з учнями не чубився, але і в жодних конкурсах участі не брав, у співі. Бігу, читанні чи загалом навчанні не вирізнявся. Сидів завжди за партою, нікого не чіпав, тому ніхто з однокласників не міг і подумати, що такий боязкий і сором'язливий хлопець міг у когось щось поцупити. Брат голова, або конектрибунець, як іноді називала його улюблена класна керівничка, то інша справа. Лія Павлівна зайшла в клас, сказала дітям, що сьогодні навідається додому до Васі Вілкова, поговорить із домашніми, порозпитує про все, з'ясує, чи справді взяв він гроші. І завтра повідомить усьому класу результат. На цьому третікласники заспокоїлися. Вона і справді пішла з братами до них додому. Але якщо раніше розмови з бабусею, з якою жили Вася та Вітя, минули швидко і по діло, то сьогодні вона вирішила дещо змінити їхню зустріч. До того ж мала велике бажання зробити комусь приємність. Бо нинішній ранок у Лії розпочався як ніколи щасливо. Дорогою зайшла в магазин, купила попоїсти, смажену курку, соусів до неї, хліба і овочів і покрукувала до старезного двору. Згорблена і поникла жінка, яку Лія помітила за розлогою яблуною на захаращеному подвір'ї, звіддалік закричала, «Лія Павловна, і не йдіть сюди, і нічого мені не говоріть, бо нічого я не підскажу вам і не рішу. Баста! Кончились сіли, що-то міняти, і як-то тих дітейсьок і справлять. Якщо можете що-то в школі зробити, робіть». «А я все. Баста! Вони мене не слушали і слушати не будуть. І дітя, Лія Павловна, бо в мене кончились всі сили, все!» Замахала широкими рукавами старого пальта, що в нього була вбрана. «Нічого-нічого, не хвилюйтесь, не переймайтесь так і не ругайтеся!» І собі закричала по старечому, ще й з російським, чи то пак, пристоличним акцентом Лія. Я тільки на чуть, чуть до вас зайду і піду назад. Тільки що-то передам вам. Підняла пакунок із харчами вгору. Ось, мовляв. А наблизившись до похиленого паркана, додала тихіше. Віра Семенівна, а давайте разом пообідаємо. Стара жінка неабияк завагалася. Чи пускати до хати молоду вчителицю. Саме так називав жінок-педагогів Ліїн Дідгордій. І, певно, саме такою вона здавалася нині старій господині дому, куди приперлася без запрошення. Щоправда, літня приградівка за свій вік усяких учителюк набачилася, бо й дочок учили, але сю руду і худу полюбила, бо супроти інших людяною була. «Устина Костянтинівна, ваша бабушка, теж так ділала», – стара зирнула на молоду родливу гостю. Відчиняючи поламану хвіртку, пропустила вперед. «Ага», – вона розказувала, – махнула головою Лія, зайшовши на невелике подвір'я, – і радила нам так робити. Тобто бути з батьками своїх учнів одною командою, або хоч на відстані руки, – простягнула старі правицю. «Доброго дня, Віра Семенівна!» – усміхнулася. Та витерла замазану долоню об невеличку кишеню поношеного пальта, поручкалася. «Заходіть, так уже й бить!» Попрошкувала до входу в хатину. Маючи років за 60, жінка виглядала набагато старшою. Хлопці тим часом у невеликому садку поруч узялися кидатися одне в одного опалими гнилими грушками. То була в них така гра. «Ану, переодіньтесь в старе. Крикнула до них баба, махнувши кулаком, але вони її не почули. «То вона тоже часто кам'я заходіла!» – продовжила жінка, наближаючись до подертих дверей веранди. «Добрая була людина! Людяна!» – наголосила. «Жалко, що вмерла!» «За мужем скоро вмерла так же?» «Так, через два з половиною роки!» «Він тоже хороший був чоловік!» – стара оперлась об клямку. Как-то його, я все забиваю, Гордій Васильович. А, да-да, Гордій Васильович. Странне ім'я, але ім'я-то тако є, на життя не впливає. Його любили мої доньки, тобто на уроки до нього ходили, бо казали цікаво все, що є на світі, пояснює. Как так, що самольоти літають і не падають, как так, що кораблі плавають і не тонуть, на пальцях, тоїсть, понятно, все їм роз'ясняв. А на другі уроки вони практично не ходили. Ви ж знаєте, Лія Павловна, мої дочки мою жизнь ісковєркали хуже нєкуда. Чула, Віра Семенівна, зізналася Лія, бо справді знала про дівчат старої, одна з яких і покинула літній матері двох хлопчиків, а сама подалася хто зна куди – на заробітки чи в черговий заміж. Про другу чотно було мало. Він мені помагав, ваш дід. Він дійсно хороша людина був. Особливо переживав, када зима наступала. А я ж у і дровами топлю, Лія Павлівна. У мене газ давно отрізали. То дід ваш, за очом када став, привозив мені по два, а іногда і по три прицепа брикета, як одинокий і малозабезпечений опікунче. Ви ж знаєте, мало этого топлива було, но мені хватало. Я його по чуть-чуть розходувала. Він у вас був омниця, хороша була людина. Васильович, як то? Гордій. А, да, Гордій Васильович. Дуже непривичне ім'я. Він любив людей, переживав за школьників, хотів, щоб хорошо учились, щоб в університеті поступали. Постоянно про це напоминав моїм дівчатам теж. Вони ж умні були, да ліниві. І лінь побідила. Батька хорошого на них не було. Такого, як ваш дід, Лія Павловна. Дітям надо рождатися в хороших батьків, Лія Павлівна. Бо самі вони без подсказок, розговоров і рівня, когда надо, хорошими не стануть. А когда діти мучаться при живих родителях то є то вже біда, Тогда їх жалка. Особіна, када помоч нічим не можеш, бо ніхто не хоче рождатися на біду і на муку. Всі хотят щастя і благополучія». «Це точно», – зітхнула Лія. «Вчора вона вже чула щось подібне від Віктора. І за родітелі ваш дід. Го, Васильович переживав, просив на зборах» щоб дітей на не бросали, щоб уроки перевіряли, щоб читали з ними, рисовали, Лучше накричать, ніжлі закриться в кімнаті і діло до них не ім'ять. Так він казав, дід ваш, го, Васильович, а тепер? Тепер усім до всіх усе равно. До бідних родителей учителі і не суються, тільки з багатими дружать. Як хотіте. «Бабушка, внука, втроїх, так і живіті!» Зайшла у веранду. Лія Незерцем за нею. «Вам теж, Лія Павловна, з родителями, я так розумію, не повезло!» Сипинула літня жінка прямолінійністю перед вчителицею, мов пшеном перед курчатами, але хутко продовжила. «Но зато, отлічних діда і бабу, Бог вам послав. Вони і замініли вам родителей. Кинула оком на гостю перед входом в оселю. Лія не сподівалася почути щось подібне. Хоча чому мала дивуватися? Односельці, певно, говорили про родину Маковій, зокрема і про те, що єдина донька захвалених учителів Марія повіялася світами, де знайшла три дитини, а відтак невиліковну хворобу. Просто в триквартирник ніхто тих пересудів не приносив і не переказував їх у голос, бо вдома маковії жили не так, як виходило, а так, як мало бути. І не на ділі свій зразковий і правильний світ творили, а здебільшого на словах. Хоча іноді і слова не всі тут дозволяли проказувати. Приміром, імен неприємних людей, або не таких, як усі, інакших, чи навіть сказані слова – Батько і мати надміру дратували діда Гордія. Кожна з онучок ще малою запитувала в нього про рідних батьків, на що він сердито отказував, чи то пак наказував. «Щоб я не чув, що ви про них говорите! Маєте діда й бабу, ото отіштесь! Батькам ви з маленьких не потрібні були, а ми з бабою годуємо вас і любимо, як вміємо і можемо». Коли ж дівчата підходили до баби усті і питали про свого батька, то кожна діставала у відповідь. «Дитиночко, ну звідки я знаю? Як приїде мама, то в неї спитаєш». А мама, як приїжджала, то на такі запитання лише мовчазним усміхом відповідала. «Так і живіть, доньки невідомих батьків, як хотітє, так і живіть". як допіру зазначила ще одна бабуся. Ще одних покинутих батьками онуків. Вони, минули заставлені усілякими дошками, поламаними меблями і розбитими вікнами ганок, зайшли в першу кімнатчину. Ілія одразу сіла на перший побачений стілець, що стояв біля столу. «Хто це, Віро Семенівно?» – ледь чутно спитала, помітивши перед собою десь років на два молодшого від Васьки Вілкула хлопчика. Він сидів в інвалідному візку і, помітивши людей, замахав кволими ручками. Видно було, що в дитини ДЦП. Я ж вам говорю, що імію три внука. відповіла стара, заходившись прибирати на столі. Да, воодька. зірнула на калічку. Нас мама теж бросила. Бабушка виростить всіх. Мамам діді тепер часто мішають. Це брат Васі і Віті запитала Лія, так і сиїчки, мов, прибита. Двоюрідний, то моїй младший уже син. Як же ви йому сім раду даєте, Віра Семенівно? Скривилася, ледь не доплачу вчителиця. Да, Юлія Павлівна, як умію, так даю. Да, Володька? Хлопчиня лишень закинула голівку і широко відкрила рота, гукаючи щось по-своєму, зрозуміла хіба пташкам. «Знаєте, Лія Павловна, що би я зараз діла на місці правітільства?» Жінка із собі сіла навпроти на стілець, заговорила до Лії, покинувши всі тарілки та слоїки, що стояли на столі кілька рядів. «Осінь – пора консервації». «Що, Віра Семенівна?» Лія не могла відійти від приголомшення. «Я би будучим мамонькам дозволи на батьківство видавала» мовила напрочуд грамотно і по -українське. Готова до материнства? Рожай. Не готова? Валяй, готуйся. Будеш годувати дитину? Підписуй такі-то документи. Не будеш? Валяй, готуйся. Зачем тобі дитина? Я б даже таке питала. Свочайно вийшло. Валяй на аборт. Убивай дитину. І хай тебе совість всю жизь мучить за те, що до Діторождіння халатно относишся. Хочеш дитину? Дуже-дуже хочеш дитину. Так би я їх всіх питала. За здоров'я дитини отвічатимеш? За її науку? Отвічатимеш? За її одежу і кормлення? Отвічатимеш? Її вказівний палець вигнувся дужкою від настирних постукувань по столу. Сама, здорова, сама, ненірвна, сама, не п'янствуєш? Сама не гуляєш? Жити де маєш? Підписуй документи, валяй рожай, іначе не можна. Я, може, і по ще скажу. Ну, що то делать треба? Так продовжатися не може, лья Павловна. Дітей нельзя на світ виводити на мучення. Вони того не заслужують». Скривилася та заплакала. А сколько їх таких. покрутила головою. Сколько їх таких? У бідних бабушек, а сколько по дитячих домах или даже по каналізаціях живе. Разве можна такое терпеть? Не живуть эти дітки, а мучаться. Хоча на муку только безответственні негодяй заслуживають те, що з дітей іздіваються, що бросають їх і не люблять. Рожають, а любити не люблять. Зашмургала носом. О тих би я наказувала більше всього, тих, що дітей своїх родних не люблять. Лія, дивлячись на суху і нещасну жінку, піймала, що багато в чому з нею погоджується, що материнство – це дуже відповідальна справа, і народжувати тільки тому, що хочеться свою власну маленьку людинку, що хочеться нюхати її, любити і бавитися з нею – це ще не привід аби зважуватися на вагітність. Діти ростуть, стають схожими на тебе, переймають від тебе твою мову, твої вчинки, твою поведінку, успадковують вади і хвороби, принципи і цінності. Яка ти – майбутня мамо? Чи оглядалася ти на себе, коли вирішувала створити нову людину, подібну до себе? Чи бачила, чиї гени їй передаєш? Чи їх вона буде? Ти зважувала? Як їй із цим житиметься? Розмірковувала. Навіть згадала, як у дитинстві, коли отримувала за контрольну чергову п'ятірку, щиро тішилася, що саме матері Марії народилася, а та у діда Гордія і баби Усті, бо вони дуже грамотними були, тому і онучки такі ж. А багато хто з учнів контрольні надвійки писав. Погано, певно, неграмотним дітям, які в неграмотних батьків народилися, думала тоді. А врешті минулися подібні зацікавлення, бо значно гірше тим, у кого рідних немає взагалі. До того ж, діти виростають, стають вимогливими, іноді навіть жорстокими, можуть дорікнути за те, що в інших інші батьки, успішніші, заможніші, Сучасніші, надійніші, а ти, як матір, щоразу маєш зостатися поруч, і любові в тебе всередині мусить бути стільки, скільки і мудрості, щоб ціле життя ставитися до дитини так, як тоді, коли вперше побачила її на своїх грудях, і водночас так, ніби їй удвічі більше років, ніж тобі. Чи думала ти про це Ліє? Чи думала? Що життя змінюється, і твої діти зростатимуть у зміненому світі, не такому, до якого звикла ти. Чи знаєш ти цей змінений світ, чи спостерігаєш за ним? Чи йдеш із ним у ногу? І з дітьми змінюються батьки, а з батьками діти. Так має бути круг, котрий ніколи не перестає крутитися. Це не просто сприйняти. Тому дорослі часто не зважуються на такий принцип співжиття, зупиняються, сходять із дистанції, і котити круг самим дітям стає надто важко. Тоді і зароджуються непорозуміння, починають різнитися погляди. Так бо з твоїми рідними ліє. Вони до останнього зоставалися при своїх думках, зі своїми принципами, переконаннями, знали, як правильно але правильно по-їхньому, по-радянськи ще. А як правильно по-твоєму, Ліє? Ти готова до цього безперервного родинного круговороту. Ви, навірно, думаєте, а як так, що дочки мої такі є негодніці, що я така вумна, а вони мені дітей своїх попривозили і забили сюди дорогу. Витерши обличчя від сліз, господиня заговорила далі. Я сама себя об этом спрашиваю и не знаю, что ответить. Батько ихний ушел от нас до другой, намного молодшей женщины. Они еще маленькие совсем были. Я все с того времени сама делала, старалась только для них. На двух работах делала, дома только ночевала, приходила, падала, вставала и дальше бежала. Так і жизнь прошла. Дітей не виділа, з дітьми не розмовляла. І в этом моя біда, і большая Лія Павловна. З дітьми надо говорити. Дітей надо бачити, з ними надо уроки вчити, снідати і вечерять, телевізор дивиться. Що то другое делать? А якщо не так, то вийде вот так, як у меня. Єсли зразу поодільності жить. Ти там, а вони там, то все, баста, вже нічого не ісправить. Вони, дівчата мої, одно тільки мені заявляють до сих пор. Пусть який-небудь муж тільки би був, Тільки би не так, як ти, мамка, одіньошенькою життє прожила. От і все. Мама для них – плохий примір. Мужей тепер іміють, одних на других міняють, А дітей мені, як подарки в посилках, присилають. Жінка схопилася зі стільця. Ну, що ви там принесли? Давайте будем кушать. Узяла пакет, почала викладати наїдки на стіл. Ну, так, значиться, так, Лія Павловна, значиться, тепер мені не дочок для мужей, а мужей для чиїх то дочок треба воспітати і виростити. Може, получиться? Може, хоч какая та колись комусь польза від мене буде. Вони сиділи за столом усі разом. Лія, Віра Семенівна, Вася, Вітя і навіть Володька. Лія не їла нічого, окрім намащеної майонезом і кетчупом з коринки хліба. Не хотіла відбирати і грамом м'яса в дітей. Зрештою, коли хлопці знову помчали на двір, вона простягнула Вірі Семенівні 200 гривень і сказала, що Вітя взяв 20 в однокласниці, то завтра треба повернути. Скажете йому, що це ваша двадцятка, як даватимете. вигадала рішення щодо вкраденої двадцятки. І скажете, щоб завтра, під час фізкультури, коли нікого не буде в класі, Вітя поклав їх у те пальто, в якому взяв. Якщо зробить так, то ніхто про те, що він їх украв, не знатиме. А як діти дізнаються, то Віті дуже важко стане далі вчитися. Діти насміхатимуться, дражнитимуться. А він у вас дуже спокійний, дуже слабкий характером. «Да, я скажу, але діньох не надо, я сама йому дам. Зволоченої пенсії на днях получила». Відмахнулася стара. Віра Семенівно, візьміть, будь ласка». Назад поклала на стіл двохсотку. «Бо хіба то гроші, як на трьох дітей?» Лія ще допомогла прибирати зі столу. А коли з усіма розпрощалася і уже вийшла за хвіртку, раптом в очах зблиснула знайома картинка. Вона оглянулася. Біля веранди стояла Віра Семенівна в накинутому старезному пальті. і з її кишені стирчала недоїдена Лією скоринка просякавого майонезом і кетчупом хліба. Ідучи додому, Лія задумалася над почутим від Віри Семенівни про її дочок і внуків, про любов і нелюбов до них, про своє таке бажане материнство. І знову про діда Гордія та бабу Устю, які замінили їй із сестрами батьків. Згадала, як не раз бачила місцевих жителів на порозі їхнього дому. Вони заходили недалі за коридор, бо невдобно, що отак без попередження нагрянули, бо тільки на пару слів. Кликали Гордія Васильовича, про щось із ним нечутно говорили. І йшли. А за якийсь час поверталися неждано знову, і уже з могоричем, бо дід їм вельми допоміг. Комусь новою роботою, комусь додатковими навчальними годинами, комусь зручним графіком роботи, комусь виконаною контрольною, як для вчителя заочника, комусь гарною характеристикою, комусь рекомендацією комусь в оформленні документів, як для малозабезпеченої сім'ї, комусь старому і немічному, організації школярів для прибирання подвір'я або побілки парканів та дерев. Її діда справді називали людяним і дбайливим, як зауважила Віра Семенівна. Він був справді небайдужим до чужих людей та чужого горя. Завжди старався допомогти і нікому не відмовити. А бабу Остю, тим часом школярі, як і їхні батьки, називали найдобродушнішою з учителів. Але чужі люди йшли, а рідні зоставалися вдома. І, зроблене дідом добро, швидко забувалися хатніми мешканцями, його жінками. Чомусь до домашніх так дбайливо дід не ставився. Чи все, що я нажив, то для внучок. Часто повторював Гордій Маковій. «Бо вони за мною. Терплять мене і люблять по-своєму. Я це відчуваю. Рідні мають бути разом. Якими не були б», – додавав. Врешті згадала про Івана Петровича. Сьогодні вона знову домовилася з ним зустрітися. Зирнула на годинник, іти додому було вже ніколи. Вона сіла на лавку, на зупинці, дістала щоденник і написала – Якби всі діти народжувалися в щасливих батьків, якби всі батьки народжували щасливих дітей, якби матері не покидали своїх дітей, якби бабусі і дідусі не мучилися з покинутими внуками, якби мама не покинула Вітю і Васю, якби їхній тато не покинув їхню маму, якби їхня бабуся Віра за молоду більше приділяла часу донькам якби бабусю Віру не покинув за молоду чоловік, якби цей чоловік не одружився з бабусею Вірою, якби бабуся Віра вийшла заміж за іншого, якби ж вона покохала іншого, якби інший освідчився їй, як же в житті все з усім взаємопов'язано, як же все переплетено і перекручено, якби мама не народила Володьку, Якби його мама по-справжньому когось полюбила. Якби його маму по-справжньому хтось полюбив. Якби Володька народився з любові і в любові. Якби Вітя, Вася і Володька народилися в інших батьків. Якби все можна було прорахувати наперед. Але все, що стоїть після слова «якби» – лише припущення, лише слова, а ніяке не життя. У житті, на жаль, не існує, якби. Якби існує тільки в мові і в роздумах. Для чогось. Лії Зненацька схотілося подякувати бабі Усті, діду Гордію і матері Марії за те, що саме вони, її найрідніші люди, просто подякувати, бо вона ніколи не робила цього від серця і в голос, хіба тільки подумки. Бо що, якби народилась вона в інших людей? що якби не прожила, а примучилася так, як суджено волоці Вілково, і таким, як він. Вона схопилася з місця і хутко покрукувала в протилежному від хутора очеретянок напрямку. Треба було зателефонувати Івану Петровичу і повідомити, що сьогодні вона знову не зможе прийти на зустріч. Але хіба вона не може дозволити собі не телефонувати йому, ні про що не повідомляти? ні перед ким не звітувати. Вона може, бодай раз, помилитися, зробити щось не так, для себе, у пориві, не питаючи ні в кого дозволу. Її хода поволі перетворилася на біг. Лія мчала туди, де були її рідні, і завжди на неї чекали. Друзі, я дуже вдячна, що ви дослухали цю частину до кінця. Розказуйте в коментарях. Які ви відчуття та емоції переживаєте під час прослуховування? Ця історія особисто в мене дуже торкає найпотаємніші куточки моєї душі. Я б хотіла почути і ваш відгук також. Дякую, що слухаєте цю книгу разом зі мною. Зовсім скоро буде остання, четверта, заключна частина. Обов'язково дочекайтеся її. Бережіть себе!